جو کس حضانو کہی گو اہم تمزیب الكتاب راناجل دللی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف نمی العزیز چغز رو رو الحکیم دا حکمت مخاون میں امام کتاب آئے کنم رالی جلو کتاب دل حق دا پارا دا بیانو دا اظہار حق فعبد اللہ حمدو اللہ بن کا بیو اللہ عبادت رو کا مخلص اللہ الدین خالص کنکش بی اللہ تزا خپل عبادت دین پھوانا دے عبادت تے خپل عبادت خالص کا رسل خالص کا چھپکی شرک نی پکی ریا نی پکی نمود نی اللہ خبردار شو اللہ الدین الخالص اللہ لرد عبادت خالص اللہ عبادت خالص قبلی ہو رہے کہ شرکی پکی مارس درباد تی کہ ریا نمود پکی نامل قبل نہیں الذين هاكسا التخيل کرنے والے دین ہی سوا دی اللہ نا اولیاء امدگداران بلا اسباب امدگداران نہیں نظام شرکاں سے ہوئی ما نعوذهم و ان عبادت نہیں کو دجی الا یقربونا الی اللہ انصاف مگر دید پارچ تفسیر میکاسین کی دلیل دی په دانه کان او یا الله لداسی نی نکلا غد غد پر یم فاء پنځه دی توله من درو دل کمه په دې ځان ورنځې ان الله یه کوم دی نو منافی کی په مندی کې فی ما پاز کی هم فی اختلافون چې دوی پای کې اختلاف کوي ان الله علی من ان الله داتنی کوي من ها چاہتا یو کاذون چودر جن کفار او ناشکر و لو را دل او کا لا را دمر له وي اتخذ اولاد ماشي اولاد اي مشرکان کا الله اولاد ديو نوسوا فا حمها غره کړو وي مما دا شان يخلق او جن مخلقيت اله کره ما حال ريشاو چغه خشوي کا اولاد مين جا بوله تاو مولانا یوسف من ذلک به زو دا په خپل موله کې نا الله پاک د الله له اولاد نه هو الله الواحد القهار او دع الله یذ القهار زرورین خلق السماوات والارض بالحق تذکری یوسف معنی نه او زنتی لپاره د حق سر غنی یکور للعلى النهار تاويش په په تا رمضان نه یکور اللیل تاوی شپیل را لنہار پا رزبانی و یکور النہار آل <سؤال> اللیل را تاوی رزل را پا شپیل عنی بلو پا یو پتا بلو پا بلو پتا و سخر شنس والقمر تا بیکر جن ورز پگمی کلن داتو لیجری لیجن نسمنا اروان دی داغنی تیمال نپوری اللہو <سؤال> العزیز الغفار خبردار شیدہ اللہ زور ورد کسوک یعنی د دن مقابل کرو انتقام دتوالی انیو غفار و بخن کرو کسو بخنوالی من معاف دوکی خلقکم پیدا کرو جو تاسو من نفس و آهدت من نفسی و نا سنن جعلن ها او دے پیدا کرو جو نفس نبیدو جو نفس و انزل لکم او پیدا کرو جو تاسو و تعالی مجون تو مانا ده خلق در و انزل لکم و خلق لکم سره نے کیسے کہے مے یوم طمانہ خلق و انزل لکم فی داکری تاسہ طارا من الامامد جنا و المسمان تعزیہ ایت قسمنا او کم انت قسمنا ذو انعام کے ولا تفسیر کرو یخلقکم تداکایتاس فی بطن امحاتکم من داستہتی خلقا تداکول من بعد خلق من تسبتداکولنا اول دیا ته لاسه کوي نوې یو لکی دیا دغه په ټکو شي دیا په هر کې به چې ورنامه پیدا کوي خلکمن داز خلک پیدا کو تاسو د حق بکو نا څنګه یو نه پردو پاک پرده درو کې ته کوم الله ربکم ده صفه تعالی الله زالو الله ربکم ده الله تعالی کې استاذ له موږ دی اللہ دو پار بار شاییا لہو الملکو دی اللہ دو پار بار شاییا لا الہ الا اللہ نشتر بل حقدار ددن لگئی نشتر بل نفی نقصان والا مالک اللہ اسی وعددہ اللہ ما فاننا تصرفون نکم تلتا سو جدی اللہ دو عبادت نارو ان تکفرو کچرتاسو کفرکو فہن اللہ غنیون عنکم ندی شکا اللہ بپرو آدف تاسنا اللہ اچاپ کفر موانی نقصان ویلنرس ولا یردعا لیباده الكفر ندی نخور نخشالیهی دخلو بندگان پا کفر بانی ولا یردعا نخو خیل نخو خیلو باده الكفر دخلو بندگان پا کفر نید کفر حکم کرے اور نہ تو کوثر کو لے چارہ جی او خوشان ہے وہ ان تشکرو کہ صرف اللہ دی نعمتوں شکر ادا کو یرضا الکم نما شکر اللہ تاسلو خیر ولا تذرو اجرتم بوجب پر تن کی اجب پر تکون کی غیر خراب جبن چاہ سن اللہ ربکم نرجوکم بی عرب تو واپس کی دنیا سے فیمدکم حذر دار تاسو من کو ان هو علیم بیاتی السر یتیندا الله په هر طرحی لې شنو دا مسلوم سامدین کله شی رسیین سامي کاثیر پس تکیف یی مارین دعاء ربه را بلغ خپل ربرا منو د نیله رضو توم صلی الله تعالی ته توجه شوه سمعه له کله شی ورته الله ته نعمت خپل طرفنا نسیع ما کانا یدعو ایلیه نسیع بیر کی دے ماہا حضر و تکلیف کانا چوڑو یدعو ایلیه چلے رابن الوغیتا نم قبل ددن مخ وجعل اللہ اندازا اوگر گوڑو اللہ لگی صداران شرکان ولا مکرم کی لیو دلان سویلی ہی دیل پارچ خلق دمراہان کی دا اللہ وسیل آرین چاہ تغیید دے سبیل المراد دې کس آن سبیلې چې هغه توحید تفسير الرحمن کې وایي نو د نن سبیلې دې لپاره چې گمراهان کې خلک د الله زوی لارې نه چې توحید دې قل وات مت تاب کفرجا فیدا والا پرختل کفربانني قليلا لمنتین زله کومتی والا ان که من اصحاب النار د خواندان دیگ دک آفر مثال ذکر کو اس دنے من حال ذکر کئی امن هو قانتن امن آیا حاسوک هو قانتن هو قانتن چهت حددار رو آنا اللول پاوقات و دشپی کے ساجدا سجدکن کے وقائمن والارد اللہ تا یحظر الاخرت یریحی درد داخرتنا وَيَرْحَمُ رَحْمَتُ رَبِّهِ أَوْ مَنْ سَاتِ ذِ الْمَرْحَمَانِ وَخْتَلَبَ وَلَا هَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ آيَا بَرَابَرٌ هَا كَسَانَ يَعْلَمُونَ شَيْءٌ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّذِينَ كَسَانَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا قَلِيلًا عَالِمٌ غَيْرُ عَلِيمٍ بِبَرَابَر إِنَّمَا لوایا عبادی رب ربوږه دې تهې زم ما بندان او کسانو امنو چی مان اتقو ربكم او ارې دې د خپل رغنا للي د نا کسانو وچارسن چې مي کا مال کوي په حاضر دنیا په دې دنیا کې حسن خیاسته بدلوي خیاسته بدلوي وعرض الله واسعه نجمك الله فراحا یو دې استاده دې نتاو او کاور دې دې له لرش کنا انما يوفى الصادقون اجرهم बेशक پر گور کښی صبرنا کو ته اجر دی به غیر نصاب به حساب دی کتابه انه اي هر مرتد شک حکم کښه و ما تا ان اعوذ بالله ذا تش عبادت او بندگی وکړه الله مخلص الله الدين خالص قوم کې دغه انده تخل عبادت او بندگی رہی قال مرتمات حکم شویے نے انکو نہ اول المسلمین باچیش مز اول المسلمانا مینا قل واینی اخاف بیشک از ربی کن ان اسو تر دیکنا فرمانی کو قل اللہ اعوذ ورتیا د اللہ عبادت او جنگی کن مخلص له دینی خالص کہ ان دی فاعبدوا ما شئتم مزایتا سبادت کوي راچا چستا سو خو هي من دونہی شيوال الله نا لبا حسنم نهي زي زي شا کا ولايک وي پته دغه تلږي قلوا ان الخاسرین علا خبر شئی ذالک <سؤال> هو الخسران المبین دغا داد تاوان اختارا لهم ددی کافر وطارا من فوقهم ذلل دتا سوئی شغل دور پردی دور ذلل شغل دور یا پردی دور ومن تحتهم ذلل اولان من دیبوی شغل دور ذالک دا غور یخوف اللہ به حبادن یَرَوْنَ كَيْفَ اللَّهُ يُدَابِغُ الْبَنِي آدَمَ تَ يَا عِبَادَ فَاتَّقُونْ اے بنی زمان زماں وګورې وي الله د نور مو ساتي والَّذِينَ عَاكَتْ ثَانِيَتُهُمُ التَّقْوَى هُتَا زماں نه بد ساتل دی شیطان نا اي عبدوها داسر عبادتو بنجو کیږي شیطان اي عبدوها و انا ذوالله ارجو كذلك الله تعالی لهم البشرا ذیب پارزیرے وبسواب ذیب پارزیرے زن کا جن کی تقور کی میدان محشر کی فبشر عباد نزیر اور کہ جنہ بنندگان یا کم بنندگان اللہ انہاں بنندگان مستمعون القولہ چدی غکی قران تا مذہی رواني دا غي دا له خيستو خبرو پسي اولائک الذین دعاکسن ہداهم اللہ سیدی ته اللہ ہدایت کرے او انوری او یاد اغی دا غ خيستو خستو طریقو پر سیزی و اولائک الذین دعاکسن انون الالب ذا دا خوندان داخلو ا فمن حق قالے العذاب اے ہاسوک حقا عاش صاد تشریع علیہ تعالی و ذی کلمت لذاب حکم لذاب اف انت تلقی من فی النار آیات تب بج بچ کی آسوب چھپور کی لاک من لین تقو لیکن ها کسانی تقو ربہو چہیر دین دختل رگنا دختل رب نے یریگی لہم غرف دې د پارو وی زمې په جنتی کې مېن فرقهه غرفن د هغه د تاسو ورې زمې مجنیتن یوې کرښې وی د سرود سپېزور په وختو تجری من تحتهن انهار روان دې د وی ویلا نرا وینې هورنا وعد الله اسی خبره مګرې دا الله وعده لا يخلف الله المیعاد اللهم مخالفت نکوه وخت لوا دی اللهم هم پکې ورځه الانترت ګورنا ان الله بیشک الله انزل را ورنې سماي دغه طرف نما مې فسلک هو ينادي اصل ارض پسرو عن خيدي دغو ګولره ينادي عا پچینو کې اصل سننا یخرجو بهی ذرعن بیارو باسی اللہ طلبان فصلنا مختلفاً الوانوہو جدا جدای رنگو نباوے سننا یحیجو بیارا فصلنا اچھی فتراہو مصفر رنگین دولر تکویر سننا یجلوہو حطوامن بیارو ذرگوی دولر ورزر امنا فی دالت وشک پدی کے لذکرہ لِلَّنِ الْبَاعِ دَفَارَ دَخَوُ الْعَنِيلَ اقْلِمُهُ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ إِ هَاشُک چکلاو کړه د الله سینې داو لِلِ اسلامِ دکارب کارملِ اسلام الله ورته سید جن خو لهغه تفسیر روان کړه فهو نداک سلامین پرنا ځان نیو طرف دختل رغنا د الله د جانب ته روان دی فایم من قاسیته قلوبهم هلاکت دی دپار دا سخت او چیزونه او سخت می فایم من قاسیته هلاکت دی دپار دا اخر خل... اصفان شرح الله صبره ای ها سوق چکلاو کړه د الله د کار اسلام الله ورته سیدین خوله او ته سیران فَهْوَ نُدَارَكَ سَلَامِ رِن پرنا جان نيوي نيرو بدي هي طرف دختل رغنا دېر الله جو جانب او پرنا پر روان دي فَهْو لَمِن الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ هَلَاكَتْ دِيْر پَارَ دَاعَ السَخْطُ وَچِزُهُمْ لَغْيُ سَخْمِ فَهْو لَمِن الْقَاسِيَةِ چه صاحبه ذن له من ذکر الله الا الله ذا یاد آشنا دی قبر را یاد ملاقات د الله را دی اولای کثیر علالمین دا کا سان تذکر احکار کی الله هو الله رب العز نزل رانازل کله به احسن الحديث بیر ہے است خبرنا چ قران دی قران ته مومنو احسن الحديث تیر خاست خبردہ اللہ یہ تول امت توجود ای طرف تکیم اوسیش ہے جہا کتابا قرآن متشابہن متشابہن داد یوگل سرم مشابہن مسانیہ مسانیہ مکرر مکرر لسن مقرر مکرر لے مقرر مکرر تکرار دے جہا جہا کی تکرار دے جہا جہا کی تقشعر منه جلود الذين راتو مرموغی ده وجنه سر من لا تسانو تقشعر ترطاعدو رفیقی و تقشعر رفیقی منه ده قرآن دارو ده وجنه جلود الذين سر من لا تسانو ربهم چیاریج دخل ربنا سمتلو جلودهم بیا نرمش سر منددی وقلو بهم اغنددی الٰ ذکر اللہ حدا اللہ کتاب تعدا اللہ عداشتا ذالکہ دلہ حدا دلہ حدایت دے یحبیبی نیشا ہدایت کئی پدل سر چالے چھو و ومن اظنم اللہ ارا سوک چلے دمراکی فما له من حاد نوید ازا تارا سوک لار سمین کے تا تیار ساتل ته دغه سنت کې څه او خوشبو هو مسجد ځنګل دکان نمبر 2 سرداري او تر فروت اسميه تذکور شي د نمونه ذکر کړه اوس د حال ذکر کئ اسمن آیا او سو کې په تذکورږي چساتي ځان مختلفوږي په مخ باندې سوال ازا به جنا کرا یابنا يوم القيامه تي پري يوم القيامه دې خله کلامت کي خلق شوي وقيلوا يا لشي مذالمين ظلمناكم كنتم تكسون وستقاهرجي ويي چې تاسو به کوم ملک الهو تاسو کمال کري سمکه سب کړو کذا بلذين به ضرر نسبت کړوا که ثاني من قبلين شديني المحكم فاتهم عذاب راغل او عيتا عذاب منه من هي سبع وترفن العشرون جليل باذنها فعاقهم الله الخزيا سكلوا الله دوت شرمندلي في الحيات الدنيا دنیا الدنياكي الله د دنیا پر, پر دن کي شرمنده کړو چا نه عمران او شادو غانزور کړو سو کي پزنو کي اخخ تل پچي د گټو وارا نکو ولا عذاب الاخرتي خامها عذاب داخرت اكبر لو کانو یعلمین کدیل پوڑے مدیو ایمان روڑے ایمان نوی مخنا رولے ولقد ضربنا بشک دیان کلهم منگلننا سر خلق و پارا فی هادا القرآن پدی قرآن کے من کل مسال دار کسم مثالنا چکل مسالی تدیل پدیم چې مختاج دی لعلهم ندیل پارا تزکرون چلو نسیحت قبل کی قرآنن قرآن دی عربیان پاردائی جوکی غیر ازیع وجن نبی خالنده کو گوالو کی کدی وږی خبر نشتا ټول وږی خبر دی لعلهم یتقون د بیل په اړه چې زه هم د تو ساتي تقوا دار الله بیان کړ د الله مسلم مثال رجلا لیسری فی وجه فدته شرکاو صدا رانی متشا کی صورت لګړ مار یوسره دګانو کسانو نو کړل او ټول بچی هې هر سړی بچی او جگڑ ماروے یو بے یو پل راکاگی دل بے دل پل راکاگی یو بے مرتبہ در دل بموے ورگلن او بل سڑوے سلمن لرجل چی دے خالص دے او سلو پا رہے حل يستویانی مثلا آیا برابر دی دادوارت مثال او پسفت کی لنو دی برابر الحمدللہ طول تارفنا اللہ لرزی چی مشرکان وانی حجت قائم شو بل اکسرهم لا اعلمین بلکې دوی د ژوند پیل نه انکه یقینا ترېږم چې مړی ميت و فاعت کی دن کې پتاوه وفات مرګ راش وان هم وليتون وي چې من دیمه مرګ کی دن کوم جاي کې ان تاسو یوم القیامت پرځه چمت کئ چې ربکو تهشتون دغپل غسرب الجلک وای فمن عز لم نستر لز من ندا اچانا کذب علی الله جدرو یوکری زی طالبانین وکذب بالصدق او د دروغ نسبت کوریشتین کتاب ته آیه او کله شر اغلیدا کتاب دتا الیس فی جهنم اننه په جهنم کی مسئولین کافرین زه د پات کی دود کافرانو جهنم د کافر د پات کی دوزید ولذی جاءد حال ک شراطنی کڑی परिस्थिती دین باندې چې مراتب پیغمبر ده وصدقہہی او تصدیق کړو په دې مسلمانانو صحابه کرام اولائک هم المتقون ذلک سان هندې پر زیاره لہم دی پارم هغه یشاونې چې دی خو خیر عند درد دی ذلک جزاء المسنین او داتب له دنیا کان ذو کفر اللہ دې پار چې دې کې الله نه دینه اسو الہی دا ور نا کار هغه امری اللہ کومال کړو الله دې اوغنا خو نه رېځي ويجي هغه ما دګلبور کې دې تاج رحم مزبرین جزین به احسن الہی ډېر خېستا هغه کارونه عملون عمل چورېږي دامل کوله الیس الله وکاشن عبدہ ایامر اللہ کافیل اختل بند و پارا اللہ کافیل و اللہ بستے وی خوفن کب اللہ من دونی او دیر ای تاپا و چلا و دا اللہ من ونید اللہ واسو چلے کی فما له من ہات داغ آغر پارسوک لار سننن کے ونید اللہ واسو چلار پہدائیتو کی فما لہو من مجلم نبید اللہ واسوک لار سنن کے عليه الصلاه <سؤال> والسلام بالله بعزيز ضرور زين تقام حول بوسطه ولا ان فعلتم كجلو تقوسو دينا من خلق السماوات والارض سوق دي پیدا کړو دي اسمان او زمين ښا نه يقل ان الله مخا مخواي دي چ الله قلوا ايا خبر را ترا کوي ما دهغه چا باركي تدعو من دون الله چ تاسو راه مادت کوي راه د الله نا ان ارادنی اللہ بدررن کشو ارادنی اللہ زنا بارکرس تکلیف <تصفيق> هل هنکا شفاة دررهی مؤیادی دیلری کنکی دیماریو دا تکلیف دا اللہ ستا صدا خلایان بطان معبودان دا تکلیف لے کل اشی ارادنی برحمتن یا اللہ ارادنی اللہ زنا بارکرنی حربانی هل ان من سکاعت رحمتیهی هل هم من سكات رحمته ايا جي دوي دند انکي مهرباني ده الله لرا دغه مهرباني دند له شي قل و يا حسب الله ما تا الله كافي عليه تدي الله و ان يتوكل هو توكل المتوكلون بروسا اتمات دکې بروسا اتمات کوونکی قل و يا خومو زما خومو عمل ولا مكانتكم عمل كاي دخله طريق مطابق نما حسن نه مادر کنی غلار خولا خوطا سو دشمنی اختیار کا اینی عاملن یکی من زعمل کونکن فصوف تعلن زرده چی پوہد شیطاسو من چی صوب دے آتی چرا بشی عطا عذاب نظاب یو خزیو چی رسوا و شرب اندلے کی ویہلو علیہ عذاب مقیم او صوب دے چرا نازل وشی پاغا عذاب نیشا انا انزلنا لیکل کتابا یقیناً را لیدینم انتخابانی قران لمن اصبر فخر خلق بالحق فحق سرت چ خلق دنیاان کی حق پیجنی فمن ابتدع و چا چلارون بل العاف للنفس مفادذ عن پارلا ومن جعل عسوب چم راشیه تائم ما یذل علیها ویش کا بوجھ جو گمراہ ای دی توان نے ومان تعالی الہ وکیل او نیتہ جیغان نورار اللہ وتوفل انفسا اللہ اخلی روحنا حین موتها حین موتها پاوقت دا مرگ لے کے مرگ پاوقت اللہ روحنا والی لم تمت او حغر حلن اللہ لن تمت چغنن ملی فی منامہا پاوقت دا خوب لے کے او دن ملی لم پایمسک الله کی ورې شارته ځان فراوړونه او ځواله ایموتا چې فیصله کری داغه په خواندانه د مرګ هغه نه ځان سره وسارک خلک یې رواني د او د شهادت پاتې شو ده روح الله واپس راوونی نور اله جنوسه ماترمتیوالین فورن ان فی ذلک بیشکره لا آیات خام خام نشانات الله د قدرت لقوم یتفکرون دهان قوم نپارس ایسو چاو فکر کئی امیت تخیو من دون اللہ شفا نولدی آوانی ولی ریسی وعدا اللہ نشفارسیان قلوا آیا ولو کان ودر کوئی اغی لا يملكون شوئا شمالکان مدید سشید در رب تحرائی توب کریس مالکان دی قولوا لله الشفاعه جميعا خاص الله له الشفاعه رزقتم لغو من قص السماوات والارض نذري الله طار بار شهدا اسمان وذمكما سن لله ترجعون اوبه اوبه الله تاسو واپس و و کر شهيد واذا ذكر الله الله وحده ني کی आवाजي چدي ربع عبادت بنجي وکي يا رب بر امدد کي د رب من من اگرانو شکرانو ورکے اس سوک ورسرم شریکے کون اداک گٹ اداک ولیو اک شہید دے کمڑا دے کجوہن دے دے کپیو دے کمولا دے نسی چلو سجیہ مسئلہ بیان کی اشمعزت نفرت قلوب اللہین آزمنا کسانو لا امین بالاخرہ چیمان مرادی پاخیرت بہر پنفرت کی شویر غیلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ و اذا ذکر اللہ من دونی ہوئی کلچیات کسان چلاود اللہ نوی اذا ہوں اس طرف شروع منع ساپی دوی خوشحال خوشحالی بلو آ اللہم اے اللہ فاتر استماواتی تپیدا کون کے داسمان والرد درمکی عالم الغد و شہادہ پوہ پپٹو پسر بن ان تتعقو می دنه ای وادیقا تفسیل او دغه منه یو خلل باندې ځانو کی خيما پاس چ اختلاف كون کی رسول الله ز وتهجید لپاره پاسې ده دا ضروري دی هغه کې هغه کې سله مشرا پاسې یو د رمضان شریف په پرش او پښمنی لپاره پاسی کړ هغه پروی ته پانه سې موږ ته اوږه پاتنه شمه هغه ته کرام شوره پښمنی نه جوی دی کنا نه رسول الله چې د پښمنۍ راځه یې له نور دمې رکعتو چې د ډر کول نو سبحانك الله اومه تزه دې داوي اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل دابت مختوي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحکم دون عبادك فیما کانی فی اختلفون اذ دنیل مختلف فی من الحق با اذنك انک تهدیلا تشاعلا سرعت مستقیم دا دعا برسول اللہ وی اید جبریل غبعا اید میکائیل غبعا اید صرافیل غبعا اید عسمانی نو دجم کو پیدا کہن کیا اید تغیبو پپتو پسر بند توبہ د بندگانو په کی کې راځي چې څه کې جنيني تفصيله کې او الله کم خلق چې په حکمت سره کې اختلاف پیدا لا حق طرف ته هدایتو کېږي ته ته هدایت کې اچاله چې خو ولو ان للذین کچنشی د طاردہ کسانو زلهو چې ظالمانی ما سحن الارض یذو عن چې ظلم کې کیټول معهو آسم دد د سره مور راجلنو ک ل دي ه د پااره چې مِن کسی دیده من سو لازا دانا کاره غنا پررض د خامتې لا دقب شي و غذالهم سرګم د شي دپه من الله را الله دجانبنا ماه ل کوو سی چېڏ داوود داوی مسیح صاحب کتاب وای ځای سزا و جزا وړاندې سرګنشي او وضعالهم سرګنشي دی وتا را سيئات توما کسو سزا دنا کار حرامو لغچري کړو وحاقدہم را نازل بشې ماکانو چودوي دی پر استاجين ټکي دې کوله اېدا مسل انسان ذر کل چورسي انسان ته تکلیف دعانان من در آولی ثم اذا خولناه بیا کلشور کنگو بتا نعمتا سخشالی سنعمت من نا زخفل طرفنا قال وائده انما اوتیتوه علا علم دیشه کدارا کلشیو ناتا تصدف دا غا علم چه زماثره دا خودتا کسبو نپوئیزم تجارتنی پوئیم یا وائده انما اوتیتوه علا علم دیشه کدارا کلشیو ناتا پس سبب دې له الله په ما باندې زوږ دي مستحقين هر لایتي پېژن ملته نا عمل چرا کړو او زوږ دي لائق او مستحقين کنا الله وینا دا هې فتنه دا آزمائش او امتحان قَدْ قَالَ هَٰذِهِ شَكْوَى لِوَادٍ خَبَرًا الَّذِينَ اكْتَسَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ جَدِينًا مَّحْكِيّ قَالُوا يَا مَلُوكُ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي فِرْشُلَكَ فَمَا أَغْنَى نَصْفُ دَنَاوَ وَأَكْرَأُهُمْ جِتَا مَا كَانُوا يَسِيرِينَ أَرَأَيْتُمْ دَيْكُونَكِ فَأَسْوَى بِهِمْ رَسُولُ والذين عكفوا لم يجادلوا عني من هؤلاء الذين موجودون سيصيبهم جزاء تشوبرسيدا سيئات ما كسبوا سزاد ذنوبهم وعشريكهم وما هم بموجهين اى مغیدا الله لرقم لمن يشاء chale che kho shwe yakdure tangi ba imtihan de hawadis razi kana kamal kale de rai pura 15 nawiji pata sumr halati narashi kana rizq deen ki kana kamki da Allah da taraf nu de ki chaala aqla de kasb dakhil nishta in fi daalik waishaka waliki laayatun liqaumin qam khanishanat dida wa qumna tareshay iman rali yo kasba يَا عِبَادَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا وَيَا إِذَا مَا مَحُوبُ جَ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا عِبَادَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَيَجْمَعُ بِنِجَامِهَا كَثَارُ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ كَذَٰلِكَ نُذِلُّهُمْ وَنَزِيَاتِ نَكْرُ تَخْفُونَ زَانُ مَجَانِهِ لَا تَخْنَتُونَ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ مَنَاعِهِ یکنن اللہ <سؤال> بخی گناہو نطول راشت و بواسے انہو یکنن شانداله والغفور الرحیم یکنن دا اللہ دو در بخون کے محروان وانیو بولا ربکن رجوع کا اخپل ربتا دا گناہونا اخپل ربتا متحجی شد واسمو او تا دې تاریخ اختیار کوي دی الله تعالی من قبل مختدينا ايات يكم العذاب و چراغ شي تاسو العذاب سملاتي من شر الجامتا سرين غادي نکريشي وتضيعوا عن روان احسن ما ده استهوا کتاب په سي اون جرو له کوم چراغ له شي تاسو ته ربكم تاسو رب طرفنا من نه من دینا مختدينا ياتيكم العذاب چراب شتاس با دغت تننا ساتی وانتن لا تشورون تاسوق وحی جونا انت قول نفسن دا چون ویو نفس سبا ترد و قیامت یا حسرتا ہے افسوس ہر افسوس ہے غرمان علامات آسمان فردتو چی ما کمی کرو فی جن منلہ دا اللہ پا تابدارئی ما لاللہ پا حکم کی کمی کرو وان کنتو لمن الساخرین او یکینا مونہ جو خام خادتوں کو کہنکونا ما کو توکی کو لے ما لکھو قبر او قیامت او دا اللہ ملاکات توک افکار او دا کو توکی دے او تقول ایادا چونوئی لو ان اللہ حدانی کچر و اللہ چمات اللہ عرف نکرے لکنتو من المتقین مخام خادت او دا تر زباران اللہ او تقول ایادا چونوئی ہون تر لو ان اللہ کوی چې وروما د نړۍ واپس ولي فاکمن المل مسلمین مزب شوی دني کان ما د قدیمه کړه ما با من نکړه بلا الله علم واست نشي د دنیا ته قد جات کا یات نیمه تکل لب ته متاو درو نسبت کړه غیتا واستقدر تا نی نکړه یا تکبر وکړه وکونته منل کافیر نه وته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ صِدْرُهُمْ لِطَالَعَانِي وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ مَخْلُوبَةٌ تَكْتُرِي مَخْلُوبَةٌ تَكْتُرِي سِجَاطَ اللَّهِ دَرَجُ دِنْكَلِي دَرَجُ دِنْكَلِي أَلَا سَفِى جَهَنَّمَ أَنَّهُ تَجَهَنَّمُ كِ مَسْوَلٌ الْمُتَكَبِّرِينَ زُودَ فَاتِ ان لا تناهر اکلین ونجی الله الذین اتقوا نجا دور جلال <سؤال> کسان تو تقو چینه الله نیریدون بمفازتهم بسبب فوزهم بسبب دو کامیابیدین لا مسوسو وراسیریت تکلیس ولا هم الله خالق کل شن اللہ تیدا کرنکہ دار یوشی ہے وہو علا کل شن وکیل او دا اللہ تار یوشی بانہ جنوار ہے لہو مقالی دو سماوات والا روئے تجو اللہ تا اختیار کی خزانی دا اسمان نو دینکوی مقالی دو دات مانا او داد مقالی دو مانا دا پنجان اغزتے لہو مقالی دو سماوات والا بے دی اللہ تو اختیار کی تو یانی آسمانی میں دیوگی کو یا بے دی اللہ تو اختیار کی خزانی آسمانی میں دیوگی کو یہ مقالید اپمانہ دے مفاتیح ہے اپمانہ خزانے دے ولہی انها کا شان کے سرود آیات اللہ ہیں چیں انکار کرے دا تو اللہ نہ اولایک هم الخاسرون دا کا سام ہی جیتاں یان اصغر الله اعلا وغور الله بارك تعميروني حکم کوي تاسو ماته او دي چې ورته بعد ته د بنګي کوي ايها الجاهلين اناتفانا انفه ماته د غور الله حکم کوي او د توحيد بارك د نرمي ماته تلقين وَلَقَدْ هَيَّأْنَا لَكَ بِشَكْلٍ يَهُكِلُ شَيْءَ طَاهِرَ نَجُوب وَأَيُّ الْمُذْنِبِينَ أَهَاوَتُهُمْ بَرَامَتُ كُرُ شَيْءَ مِنْ قَبْلِكَ جِئْتَ نَخْتِيرُ شِيءَ أَلَا وَتُولِي وَلَا أُشْرِكْتَ قَصَمْتُ بِكَ تُرُ شِرْكِكَ لَيَهْدَتُ النَّعْمَلُكَ خَامَ حَارِبَادِ دَشِيَ مَنْ نَسْتَا لَيَهْدَتُ النَّعْمَلُكَ خَامَ حَارِبَادِ دَشِيَ مَنْ نَسْتَا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَوْ خَامَ خَاشِبَةَ تَوَانِيَانَا فعبد بل لله صابد بل لله صابد و عبادت الجنقي کا وکنا الشاکرین وشکر بزرعنا وما قدر الله حق قدره نبی قدر ما نهان ولہم کی ولایت بار بار نہ کرش وما قدر الله حق قدره او موت جننے جنشکان اللہ لا حق قدری ته جن سرا دلخت سو جہتوں رب دپیینه او پره شریک نه چاشر 4 شهر سره شریک جوړ کړي مده ست رب وینه ته ژوند مړي والارض یوم یعن اعظم کبهولا قبضته په متی د الله کی یوم القیامت د پره قیامت واس سماوات اسمانه متیات حرامستلی شید یوم یی تخذ د الله کی لکسم لا الله لشان فرخایي سبحان الله الله و تعالی ان ما او کذب داسه چې د یو سره کوم شریکان جوړوي ونه خفصور ثم فکذا وکړه چې پښته لایکی پس سائقن به هو شوه سی موږ دشی به هو شوه سی موږ دشی من هر سو په سماوات پاس مانونه کې و او من په ارضیه و او الا من شاء الله نظر را حسور چې الله او غشنیب دچی اما تاسو د ټکي مخلوقات له مال کلی دادا فناکی دونم استثماری اللہ من شاء اللہ نگر آغا صوب چل اللہ و خدشمی نیدانی باگ سننا نفخہ فی اوخرا جا دفو کیو کرشتا لے کے دو ہنگل فیضا هم قیام یم غرون منع ساپی بغی والعری عبوری با واشر قتل ارد روخان باش از نکا پرناد اختل رب و او دعو الكتابو کی بخدش من نامی چاچوش پیتاو اتیاکا لکی سلکا لکی سکن او طولا من نامو بکی خدش و جید النبیم او راب و استشتی غنبران و الشہداء او گواہان فرشتی براولی و قدیدونهم بالحق فی سلب اکرش پمنددی کپاعدلو انصاف و هم لا اوز لنو سر و ظلم و افیت پورا بو ارکلوشی کلونا سمرو نستا ما در لداغا من عملت چکنن لکڑو و هو اعلم بما یفعلون او الله اللہ خطورت آسمان چدئی کئی و سیق اللہی نروان بکر شیاکسان کفروچ کافری ایلا جہنم جہنمتا زمرا ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو ڈلو کله چې راشدې جهنم ته فوته تا وابه ها نکلا اوت رشي دروازې دې مخنه باندې نکلا دروازه پر وخت نکلا او کله چې موږ درو روان دي ناور باندې نکلا ویکي وفتحه تا وابه ها فوته تا وابه ها نکلا اوت رشي دروازې دا وې وقاله لهم خزنته ها اد چکن پریوانو کور ور دي رسول کی داره فرشتیں الی یاتیکوم رسل من آیا نراغلی تاسو ته رسولان ته همران منکم استاسو د جن سنونا یظنون علی کوم آیات ربکم کلوستم پتاسو آیات استاسو ورغو تاسو نه شاو قران بیان کړي انبیایو د الٰہی کتاب نه بیان کړي ویل مجرونا کوم زرو لید تاسو لقاء ایونکم د ملاقات درجه استاسو حالا چاوا علل راغلو قران بیان کړو نو ورته هم حدیث همی ځای کار ولاکن حق کلمه تنازعه لکه ثابت شه حکم نازع اهل کافرین ته کافر وانه کہ لهو له شود خلو ابواب جهنم وردنا شود رعوزو جهنم تا خالد فی عامیشو طریق فده سم سن تکذبین در بدو الله تعالی کی راغه الله تعالی وسیق الذين تتقوا اور وان الكريشہ کسہ نتقوا ربهم يريدون بخبر ربنا الى الجنه جنۃ تجری من عسل دلی حتی تروا جاءوها چراغشدی جنۃ وفتحدوابها او حال دادہ چبن مخنے دروازے کلا القرشی کده بلال او د جنت په خوشاله او هاګانې مپلې وکال لهم ابو الی تخذنتها اخذان چه فرشتي د جنت سلام علیکم سلام میته تاسو باندې فرشتي په دغه سلام نوکي چې الله دوستان ځال تبتون خوشاله وسیې تبتون خوشاله وسیې فادخلوها خالیدین وردانه شهیدت او تاسو ته کې میشا الله مونږ ته کې وقال وإذا جئنا تيانا الحمد لله الذي دون تعريفنا هذا الله باربي الله يا الله صدقنا وعده ملائكه من فرادخ طلع لهون چیزه مراجعه کوم چې ملشه او دې اعمال بدلې غوړ کوم واورسلن الارض او ميراث شراکه نن تزلو کوي جننت متدوا من الجنته زي من سمندرې جنته نه هې شو نشا کمې چې هوه ښې 80 نشتا کایشی مخه حلیه سنت دیو کی فانیع ماجرุล عاملین ندیر خدایہ جنت اجر د عامل کو وترالم ملائکۃن یت ملائکۃ ہاسین منہول الارشے طواف کون کی و غیر چا پیر د عرشنہ وترالم ملائکۃن و ملائکۃ ہاسین منہول الارشے طواف کون کی و غیر چا پیر د عرشنہ یسبحون بہم ربہم پانچ بزاننی سردسفات وقبل ربنا وقضي بعدم تور الحق فيصلب على توليش تمان Loop Radi كتين ساف وقيل عبور وижу الحمّ لله رب العالمين قيل تعفل اخاذ فيصلب على توليش تمان____ك كتين ساف وقيل اوبار والش Heh الحمّ لله رب العالمين قيل تعفل اخاذ دار کتابین کے د ټولو مخلوقاتو بسم الله الرحمن الرحیم حامین الله هیې اطمینان و دی د نزول کتابه را کتاب من الله معزز العلیم د الله په طرف له یو چې غالب او فوز دی په ګرا د ګناه اغلون کې دته وره شدید الکاظ بیر سهاب عله زیتون خاوله قوت او د طاقت په زیتون خاوله بنیمته باندې یالو یا خاوله طاقت او د ما خاوله لا اله الا الله مستحق د عبادت مستحق سی او الله نا إله المسير بالله توترللی بالله توترللی ما یجادل ذکره کی آیات الله آیات الله کے الا الذين کفروا مگر کا شام چی کافر بھی فلا یحرکان دوکتی دیوان چتا لگ تقلبهم فی البلاد گردش یادر گردش الذی پر خارنوں تقلو کے کافر خدا اللہ تذین کی جنگ وځایت دې او سورہ ز خوشالهي درغېته دردوک نشي دنیا دغه پاره جنتو دغه ژوند نماني دین پر وهندام کوي خدا به خوشاله وي نو ایت چې د دوک نشي وره کذابات قبلهم نظر او نسبت کړو محکم دینه قوم نور هم قوم نور السلام نه خوشالهي اخر کې الله رہی او تنها والاهزاب نور دله منداهین ارشد وهمت اراذه لره و كل امه هر و انك به رسولهم تخلف غند رانی لياخذوه شباب غند رانی سیوی تهی قتوی کی وجاد لیدل جاته جګړ کړي د مشرکانو لام بیاه رط جاته ته طریق لې وځي وده حقا د پاره حق فأخذتهم لیره فَكَيْفَ فَكَانَ إِقَامُ نَصْرًا لِلْعِزَازِ الزَّمَانِ فَكَذَالِكَ جَارِمِي حَقَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ صَابِئِينَ رَهْقُم نَرَسْتَا الَّذِينَ كَذَّبُوا سَامِعَانِكَ سَرِيعٌ كَثِيرٌ إِنَّهُمْ مَصْحَابُ النَّارِ شِيَكِنَن دَا كَافِرَانَ خَاوِنَ الدَّارِ وَيُورُ عَلَيْهِ يُورُ تَفْجِعِ اللَّهُنَا حَوَارِشْتِي يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ أَشْقُرْتُ كُرُ الْعَرْشِ على الله پر تکڑے اللہ دی هغه فرشتے یحملون العرش چته پر عرش دا الله ومن حوله او هغه فرشتے چې دغه چا په عرش نیو یسبحون بحمد ربهم पाच د صفات د خدای ربنا ولونونه او ایمان لري ته الله باندې او استغفرون او هغه فرشتے لِلَّذِينَ لَعَقَ سَانَ وَطَارَا آمَنُوا بِالإِيمَانِ وَرَأَوْا دَمَ دَنَانِ وَطَارَا دَارُ الشَّرْقِ قَرَبُ فَرِشْتِي وَخُنُغَارِ اسْأَلْ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ رَبَّاهُ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتًا فَرَاحُهُ صَيْفًا وَسِعْتَ فَرَاحُهُ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتًا تَتَجَارُ بِرَحْمَتِ وَعِلْمًا تَتَجَارُ بِعِلْمِ استعین من طال یوشی احاطه کرے مستع رحمتم هر یوشی جان گيرا کرے فا فرم تو بخنا او کہ الذین عا کسان تطاغو چا شرک او کفر مته وسته وتو استاد کتاب سے وقهم عذاب الجحیم او گچو ساتھی را عذاب جہنم من رب وَرَبَّنَا كِتَابَ مُؤْمِنِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ جَنَّتِ لَا يَشْغُرُهَا آلِهَةٌ الَّتِي هَاجَتْ مِنَّا وَأَطْعَمْنَا صِيَامَ وَأَكْرَمْنَا وَوَاعَدْنَا وَمَنْ صَلَّىهَا سُبْحَانَكَ تَرْشِيدِي مِنْ آدَاهُمْ وَبَشَّرْنَا بِغُفْرَانِنَا وَأَجَاجْنَا دَرَجَتِي بَيَانُنَا وَغُرِّيَاتُنَا دَرَجَةُ لَنَا دشکتو غالیه حکمت اعلی وقيه من سيئات او بچ ساته لا جيلرا د سزا دغه من عبادتو منینا وقيه من سيئات له جزا د سيئات ايا سيئات ته تر دي ته معنی د عقوبات ته وقيه من سيئات اسات جيلرا دغابو منینا سيئات وقیم السیئات بچ ساتی دید آجابونینا جا سیئات ناکار آمالو دوسات دید آراد سجاد ناکار آمالونینا ومن تقید سیئاته اوارا سوک چتی بچ ساتی سجاد دناهنینا یون ایزن تدارز فقدره انتهو نبیشکتا رحمتو کعواندر میرحمتو کعو وذالک هو الفوض او دا کامیابې لوي ا الله موږ لیدو ګرځي الله موږ لیدو ګرځي ان الذين ذو شفاعه فانفرج كافرين ينادوا ناداءا ذاور كرشي دغه نادر اوسې ته کله چې جنوني تلاشي بچونکو لګي ينادوا ناداءا وازور توور الله خامها اوسد الله اکبر من مخ کوم د حس ستاسونفسصې مختلف جان کا و د کااف الله کوئ دامن چې ځال لمره غصی د میه بزیات ماله سرات ل کله ا تو داو نلوان چې کله به تاسو نان طرتهه بې شوي فک فر انکار کولو۔ پاچھا چاہتاو حیدنس لگایا نولا نتتاو دد لگی داو ایتچے سمرنن غسے دینا مزیاد دا غسا کی داو خماد دیو رج پوری در لی صبر کرو ارمین اغو رج زماد انتقام غستو قالی وائی گدا جہنمی آندا کافر ربنا ایگن رو آ امد تنفنتین ہی موڈی کو ملد وکرت آ واہی تنفنتین اوڈینی کو دکرت آ فاعترفنا بجنورنا نمو اقرار کلو دخلو گناہنو بجرمنو فحل الاخروج من سویل آیا اشتر بي و دیتود پارا دل جہم من نسل آرام مو خو اقرار اکو کن نسل آرشتا چوزو نگو رد دیج جواب محظوظ دفع الاخروج من سویل جواب ادعو اللہ سبید علی الخروج ستاسو دیتود پارا لارمشتا دا غنو و تعالی وی مشراو علت ذکر کذ جواب نو بلکی جواب مقدر ہو چ لا سبیل للخرج لار مشت است تاسو دوه توتار دی جهنم نازل مشتا ذالکم دار غبطاس ینه پدیساب چیکن شاندار ایاد وی الله اهده کله چې درایاث کړې شو په دنیا چې الله ربوبیت کیو اژه کفرتم متاسب انکار کولو توحید مساله و ده شو متا به انکار کوو و اي شرک به کله الله سره شریکان نژر له شولتو مين متاسب پدي خبره یقین ساتلو به شرک په خبره یقین ساتلو اژه توحید به سره دشمنی وا فل خاص الله راضا العلی کبیر شغو چته له دې اوبه خراب دافو سره چې ما جنت په مشرکان حرام کړي هوی الزی الازت یری کوم آیات چې خوی تاسو لا آیات وخت نشانات د خپل ته وي من السماء رزقا اور علی کی تاسو پیدا افنان په طرف نا سبب د رزق کما یتذكر الا من ینصحت من قبل الا من ین مغراسه جعلت هو واسی الله لرزقای کی زینہ دا زدنات پکیشتا خدع الله این سمنا نانو دندانی روجل یلا رامدت کیلا امره الله المان دعاګانی غړی کا فضع اللہ آعو بلل اللہ مخلصون علی الدین پدا سحال کی چخاص کون کی شیعی اللہ لگ خبل بلنی ولو اگر کدا خبر پکافر بدلی ولو کرح الكافرون اگر کدا اللہ خاص را مدد کو التکافر بدلی اگر کدد گئن کافر رفیع الدرج آتی دا اللہ پر تک ان کے جو درجات ہیں دخل جنندگان و عامین جنت دا درجے کے جو دخل جنندگان و درجات ہیں یا عرش و درجات پر تکے پر تکوں کے جو درجات ہیں دنیا کے دخل جنندگان و درجات ہیں پر تکے ذوال عرش ہے ہاوند عرش دے مالک دارش دے علم کی روح را قرآن من امره تخت حکم سرا علا من پاوشایت و خفیشی من عباده دخل زنگان ما نطفان دیئر علی جل اواخر کی رسول اللہ رو لنگلو دس سجا تارید آتی غنبران را علی جل لینزر یوم الطلاق چی ری خلق درد ملاقاتنا یوم تا کمرجهم بارجون چی دیبا لا اخفا علاللہ بنهم شئے د مصطفی الله دې ونصشه الله هو علمنه منکل وون بعد شاه مين د چاوا لسه دينه چواز غور کی الله تختل وی لله الواحد القهار الله هو تاسو نه طالب کی आवाज مخلق صوت نه لمن جاته فنا کی आवाज شو لله الواحد القهار يا واز الله لرچ یو د حضور ورو اولیو ما اللہ بوئی من نو ایچ نند بلچا اختیار نچلی گی او تاس این اقرار کرو ایچ نند بلچا شا باز شاید گا اولیو ما نن نو توجہ جا بدلیو ورکلشی کل نفسن حریو نفستا دماغ ان اللہ صریع اللہ درگر حساب کرنکے سوال اللہ راتنو چیدہ دمرا مخلوق دیدہ دمرا جدرگر پریدہ سورہ وقت لگی وی اللہ درگر حساب کرنکے وانگرہن ویر ودیل رئید ما محمود یوم الازفت داغرگ مزدینہ الازفات معنا دا, دا القریبہ ویر ودیدارگ مزدینہ ازئید از القلوب لد الحناجرہ کله چې وزینا عبد خفقان د وزینا دمر کندو سره ای زلوی مرایله راځلې د نور کندو وزینا ایذل <سؤال> قلوه لبل حناجن کله چې وزینا دمر کندو سره حناجر جمع ده حنجراته او د خلق ته وی مرایته زلوی دغه لرا سره زدهلې کاذین دک وې دوسیاو د خفقان نا پریشان وې چدا ما او له دې مليسه کې ودا و دنیا کې څه طارته دا کازمین ادا باندې ملماو کازمین دا زونه د کته د داوي لکه د نور بار وروزي دغه د داوي کله څه مسمجه لوي چې مشكله د خلق نه کته لکه د اوږدي بار وروزي نو کازمین دغه د زونه د چې بار وروزي کازمین مانو دا دک وی د حسین ا دک وی د غننا یاو معنی داو کاظم کاظم دا زینه د تقا وی چې دار رمنی مال زانی من حنین نه د وی من حنین سوګدوس مهر وان د شپد او خف خف بشیکه ولا شفیع انه نو مسول شفارسی ظالم نه مشرکو نه د وی د ظالم مشرک رکارا من حنین سوک مهر وان وَمَعَ شَفِيعٍ وَنَصْرِ شَفَاعَرِ سَيِّئَتِهَا كَمَنْ جَاءَ شَفَاعَةً قَبُولَ مِنْ ذِكْرِ كُرَيْشٍ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ دَالَّاتِ الْوِشَايِ كَنُقْصَانٍ وَخِيَانَةِ الدَّسْرِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ اللَّهُ سُلْطَانُ كِذَاكَ الْعَدْلُ وَالإنَّهَا كَسَانٌ مُذْنِبٌ مِنْ دِينِهِ شِدَامُ شِرْكَانِ رَاجِلِي وَرَامِتِ كَيِّهِ سِوَى اللَّهِ نَا لَا يَحْكُمُونَ اغوی څه څه نشي کولی لرئ شي یم الله <سؤال> کیمن الله سميع بصير دا الله دې دې دونکو دې دونکو اولم نسير عادېږي رسول الله دته نو کې څه انجري چې وي که څه کان عاقبت الذين انجان دا کسانو کان من قبل شي او غير مختدينا هم اشد منهم قوه كانوا هغه اشد دا هم زمیر فصلو کانو هم یعنی وغی اشد منهم قوة دیر مزبود دون تطاقتو کی وآثارا فی الارضو او دیر زیاتو پاغ نشاناتو کی وچپزمکا کی پریخی وآثارا یعنی وآشد آثارا آثار دیر سختو پاغ نشاناتو کی وفی الارضو چپزمکا کی پریخی قلعان جنگ کنو باغنو لگولو فَأَهْلَکْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ نُودِيَ إِلَىٰ صَلَاةِ اللَّهِ مَن يُرِيدُ سَوْءَ بَشَرٍ إِنَّ ذَٰلِكَ لَوَيْلٌ عَظِيمٌ ذَٰلِكَ اللَّهُ يُدَاعِيهِمْ فِي دُنْيَاكُمْ فَيَسُوءُ بِهِ جِيلٌ كَانَ فِي ذَٰلِكَ تَائِينَ مِنَ السُّبُلِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فاخذه للعيون ودل على انه لكم من الله قوي تاقتوال شديد الاقام وساد عليه ولقد ارسلنا بشكرا لكل قوم نوح عليه السلام بآيات تختل المعجزات وسفوان من قديم سرغم الى فرعون فرون توهامن انت والقارون القارون فقال نعوذ بالله من زال <سؤال> اغدا مساء علیہ السلام جا دو جرلے قضاب او دیر مدر او جنن فلما جاؤن حرکل اچراغلو جیتو مساء علیہ السلام بالحق من عندنا فحق صردهم دے طرفنا قالو رو لو جی اقتلو او ناعا لگینا کسان و آمنو چیمانو بروری ماهولو جی موساء علیہ السلام سرام و دل اینا ایبا کتلہ د چه دږي لاینی ولاه واستو چاډه د پیخه دی وه تاوی تهان پو افضل امهت کی صاحب تعال دنه پر سکو باندې کا واستہی النساءم زنده دې پر خدای له جنا و ما ته د کافرین له سیلان نو مقر فرز د کافرونو پر تقوا هي کی وقاله فرعون له فرعون زروني نا پر ای اقص زوجني مهارة نوسى عليه الصلاة والسلام <تصفيق> زد وجنك ز... وقال فرعون وولي فرعون زروني مع فريزي اقتل نوسى زوجني مهارة نوسى عليه الصلاة والسلام <تصفيق> زد قتلهم واليد ربه عديد رب الاختر الرب اني اخاف لكنه يريض ان يبدل دينكم داچ دا چې د دلبکې دې او ان مجرف الارض یا بسر کی سر کی فساد یاد سرګنټ چې په دې ونصره کې فساد پهحال نو سابل موسی اسلام ان هو سو ربي يخي من زه پناه غاړم تخلي رباني وربكم مستاس او رب من كل تکبرن ظاهري تکبرنا لا يوم الدين حساب چا ایمان مرالي پر دې حساب کتاب قیامت نه کله چې دغه خبره کوله د رسول الله صلو الله علیه و علیکم په قتل دې دته په دربار کې ورته وینږه راپرسیدو دا هغه دی چې سورۃ یس ورته وقال الرجل من یوسری من من من من من آل فرعون اودخا مدانوا د قومنا اسلامنا اته وختونه ایمان هو په تسابته ایمان وخت قومنا د فرعونانو لا ومن ظاهر کلمه ګرځه په دغه کلمه ظاهر کو ی معوي چې ساتلو ایمان مان خپ کوښه خو نه پ من آژې تاسیداې سره ه کو لرب الله چ غرض م مع الله وقع د جاتونې شات ملي ک تاسو دې بماتې په سرګ د من جي مرد د کو ستاسو بررب د فرفنا په کو کا کچلوي د درژون ف کږ په دهزا د دروغه ددي وَيَكُونُ صَادِقًا كَطَرِيقِ الرِّسَالَةِ سَبَقَ الْمُدَرِّسِ حَاضِتَا ذَا عَدْلٍ وَذَا جَاهٍ يَعدُ تِنْجِلَ وَسِرَادِقَ إِنَّ اللَّهَ شَكَ أَلَّا يَهْدِي هِدَايَةً كَمَن حَشَا تَ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ جَهَذِيَاتِ كَوْمٍ كَلِى دَرْوُجَنِ يَا قَوْمَ الْقَوْمِ زَمَا رَجُلٌ مِنِّي لَتُؤْمِنُنَّ كُلَّ ظاهری من ارض و تاسو غالب یو په تنظیم کې موږ استعص قوت او اقتدار پر د قیامت دسه کوي ظاهری من غالب یو تاسو په ارض کې دونکو کېږي په معنی سره ما سود چې بچو ته نن دا صلی الله دا ظابطان جانه کچره پراشی با شیخ مدا او آزاد الله نه خصوص بچکول نو څه د کوي قال فرعون ولي فرعون ما أريكم إلا ما أراه زمشورا ندركم تعصى إلا ما أراه ندراه تنخك من نشورا غير قرواه وما أهديكم زميخم تاسطا تا إلا سبيل الرشاد ندر لا رع بهداية لا رع إصلاح لا رع بهق لا رع ذر لخيب وقال اللذي ولوها عكس آمنة إيمان روله يا قوم ائزم قوم من يخاف عليكم يكن من يرجون تطاسما من المسلمين الاحزاب قد نزل داغرض ددل لقد هاي خانه صنع الله يا ابن علي ددل رضا سے عذاب وستاس وارث میرے ددل نزل دع بقومهم فمثل حال قوم منهم المسلم وعاذن دعيان وسم دعسمیان وَمَا اللَّهُ لِيُرِيدَ رَادِّلُكُمْ زُلْفًا زُلْفٌ زل... لِلْعِبَادِ بِظُلْمٍ تَخْطُو الْغَنِيَّ عَنِّي وَلَا قَوْمَهُ مَقَامٌ إِنِّي أَخَافُ يَوْمَ يَرَوْنَ لِقَطَ سُبْحَانَ يَوْمَ التَّنَادِي دَرَجَ دَاوَزِنَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمِنْ جو ابس و شریتا سرمیدان نو شر نو دې مشاکرم کی مالکُن دېتا سو پار مین الله اذا الله ترت مین عاش مین سو بچ کوم کې مینان د مشل وشاکل ورته ولر شي و من ذل لل عاصو چل ګمرا کی فماله منها دې ګن ذکر رسول ارس مين کې ولقد جاکم يوسف دېش کرا له تاسو يوسف من قبلو دې نه دل بیناتے پسرگند میں جیو فما زلتن امیشہ والتاسو فی شکن تشکی مما دہاغ دین نجاہ کن بی ہی چرا تلکلی تاسو تطاہو بین حضرت عیسیٰ علیہ السلام حتی تردو باہلکچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفاد شو قلتن تاسوالو لید صلی اللہ چردن رون لی اللہ من دادی رسولہ پسد بن بن پہندر ارمان <متحدث> مکولوی چې کاش بیا ولاسه ته داسې ته ورغانیش قال وکړ دारण جو دین الله دمرکای الله منه شامل را هو مسرف شغذیا ته کوم کې مرقاب او شفکای د الله ته دین کړي الزی نهه که سام ایجاد نسیات الله چې جګړې کوي د الله کی قذرن مقسن ان الله ذرا اليد غصي خبرت ان الله واذ الذين من تنجاك سمج من اني سوت قدما الله کی جگہ گئی الله سکی نہیں نہیں سکی قزال قدار يتبع الله محله الله على كل قلب فهر يوم متكبر جبار متکبر کہ ان فرعون ویلی فرعون یا حامان ای حامان یا حامان ابنوی سرحن ای حامان جوڑکنان پار سرحن یا مانوی یلو محل جوڑکا لعلی الاسباب خواہیی چیزو ورخو جمعی اسباب لارد اسمان تاب لعلی دید پار چیزو ابلغو ورخو جمعی زام وروسه مله اسباب وغلاله تا اسباب سنوات الارداس مینه او موسی چې زه ورخېجم دا غا مددګار دی موسی السلام تا زام ورخېجم او طلع حاصلون چې رشتو درفش تا او کنيش تا فعدت لع پس زه ورخېجم زام خبره اله اله موسی عالم مددګار دی موسی عليه السلام و اني لاجنه کاذبن او يكنن خام خيال په دې مثال اسلام کاذب د درجن نه یيس درجن ده که تاسو په تلونځار له کوشش وکم غره ډره ورنک سین زوبه نه مل الله او یی منه فراعنا خاستکر شود تارو فراعن صوبا مدینه کارامنغه او دو بن کرشو دسلالنا و ماں د دفران اللہ فی تواب نو مکر د فرود دفران نظر پتاوان کے فی تواب فی خساب وقال اللہی علیہا تس آمن چیمان رو رو یا قوم اغناقوم اتبعونی زمات سراروان شیئ اہدکن سبیل الرشاب خوندرت اللہ رسما فر يا قوم از قوم از ما انما هادل <سؤال> حیات الدنیا یكناً دا زن دنیا مطاعن لغنت فاوغا از سران تا دی حکومت از دا تا و شوکت و ردو کنشه و ان الاخرت ایتن ان اخیرت القرار دا کور دا پاتکی دوغو نم عمل سیتنا چاچنا لکن اکارا فلا عزا اللہ مثلها مدلو سزا ورنکلیشن ورپن صلی اللہ ومن عمل سوءا هم خرجوا منه هارجا جاءت عمل كده بنت من ذا قرنوا مساكه سلهوك جنانوي وهو لمنه علال تجيم من فولاكذا كان يدخلون الجن توربن بشي جنتا يرزقون فيها بغير حساب رزق بالقول قوم زما کو مالي سر لره او د کو ل ننجاتو چې تاسو را د ن خلاصې طرستان خلاصې نیكثير ککن او بعدت او وررسهڅوک مشر کوي او د مبي د خبره ت کولی دا نجاتو زما کو مالي سر مع ل را دو کو نجار چې رابلن تاسو خلاصی او تاسو د د بل تاسو ماالیت فرهبل الله د تاارچ کارو کوم د الله دوردانیتنا ش او شکو کوم شکان دورک دله سره ما هغه شکو هغه شان لي چې مشت لهطغبانې ع سپه نا دک زباره را تاسو علا غفار غذااتته چا غزورور د دور دخم کدي لاجرمدي کې شک نشتا انما یقینا حاجت دوی له مي لهي انما ته دوی مي یو یقین حاچبالي تاسو نه الهي تا ليس حق در امدت شي له په دنيا ته دنيا کې علاه په اخرته کې په اخرت کې ليس له دعوه مستي غاده حق در امدت شي له در فی پا دنیا ته دنیا کې علا فی الاخرہ او په اخرت کې وانما ربنا الله یقینا تل واپس کېږي ولله ته او ان المسرفین کې من مشروکان هم اصحاب النار میخوان د نور پس ته ذکرونه ما تاسو له پس زربې په تاسو زرايات کوي ما ها ساقول لكم چې ما هو تاسو ته لمانه خبره به زموږه یاد وي دې په سړمانه کوي وافوض وی. امر الله او ما اختلافه منه لسپاره لید الله تا زمها به حق چې د دین او د حق وضاحت هر له کو باقي څه کن او کنه نه ما اختلاف صلى الله عليه وسلم ان الله بسيرن بالعباد یته نن الله دې جنګ کې تخلف نه نیوامه فوقاه الله بساط له الله د لرا سیئات نه نه کړو د سختو د تکلیفونو هاغه نه نه چې دوی کم مقر فرات کړو و ها قران نازل کړ والله د یال فرعون ته قوم مصر باندې شو ال عذاب نه کار عذاب دریاک کې او پرد قیامت د جهنم ته ورغړځي انار الله او اور د جهنم یو عردون عليها شي شیط دی فرانیان باننی عدوه معشی آسارو مالیر داد قدر عذابو <تصفيق> شبیدانی داد قدر عذاب داد قرآن تایاتم صابت یو عذاب فدامو ویامد قوم الساعت تاقنل چقایم باش قیامد اللہ بحکم کی ادخلو وردم نکی آل فرعونا قوام بفرعونا شد لازاب دیر سخه وَيَوْمَ تَحَاضُّونَ عَلَىٰ سُنَّارِ اللَّهُ كَلَّا سَيَجْعَلُكُمْ أَوْرْدَ الْجَنَّاتِ فَقُولُوا الدُّعَاءُ وَالْوَاِئِفُ كُنْهُكُمْ كَشَرَانَ لِلَّهِ نَا كَسَانْتَ اسْتَغْفَرُوا جَانِي لِغَوِشَرَانَ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ طَعَنَ يَتِمُّونَ فِي الدُّنْيَا كَسْتَاسُ تَجَار فَهَلْ أَنْتُمْ أَعِيْتَ شَذْنُ مِنَّا مَرِقُونَ لِغَيْنِ مما سلوونت ازادو تخلف لريپولشه نو دونیان کې ستاشن نه لریه قال الذين استكبروا واكثاروا جانو نه لریه ان كل فيات منو وپن پدی کی ان الله قد حكمون نایاد یکنه ان الله سلسله کړ پننه دنه یانتی وقالو لهو ایوا کسان سنا وچ پورکی لغونت جهنم دپاروا د جهنم دعا او غارل جن په تار وختره جن من العذاب چې سپتینه او رځ اجازهونه یو رست ټیغه راکې کړه فرشتې له دې تاسو درخواست وکړي الله ته جن په تار ویل یو رست ټیغه دې د ورته ویل ان تکو ایا نو ایتازو طا چې کوم چراغلی تاسو رسول کوم په وړاندس تاسو دل بینات په سروند موږ یو قال وري بمان خوراو کا فرشتي برتو ص دگ د غڪ غړي وما الكافرين بلال. نب دعا کا دلاسی دلال نه د آ کا سررانله سي دلال ن پته آهو بررب ک ان ک من لمن سرسونا خ خاند کلل دختلوے واللغی منعا کسانو آمن چیمانو مروری فی الحیات الدنیا پر زند دنیا کی پر زند دنیا کی الانبیاء او دن امنان مدد کر ویوم یقوم الاشهاد او تکم را چود دریجی گواہان گواہان مراشی انبیاء عالمان زمکا اللہ سے اخبیدہ و گواہی يا متق ارحمن الله ان فوز الظالمين چه फायदा وړي چې يالمانه ته معذرتهم ووزر ځانيده وي ولهم لعنت الولي باروي انات ولهم سوء الدار ونده باروي نكار اخرت ولقد اعطينا لؤي شكر قلوب من يصل هدا مثال اسلام ته هدايت واورثنا ميراث من قلوب اسرائيل الكتاب بني اسرائيل ته کتاب تورات شریف وذن با هدایت و ذکر او کلی کی صحت یعول للذات بطارد خاندان دا عقلم فصبر نصبرک عمره ان وعد الله لیکن وعده الله قم بإستغفار لحنک دهنا غارا بعض او دی زنب امته کی حقیقت واستغفر لذنک یا زم نا انبیاء رو گناہن نا پاگوئی خبا اگر کا ارو ناسی چاہدن انبیاء پر زہن کی سرعتنی زم براتیو علماء اللی خلی قویدہ اللہ من ابی وقت با اللہ دربارتی با قرب حاصل ایدو اگر نزدیکت با حاصل ایدو نچکلہ بوچت مقام حاصل شو اگر قطب اللہ سے زم گنت اخکار ایدو نتبی اتبار دیتو زم نویس وستغفر لزم نویس بخنا غالبا کار دخبلگنا وصدق بهم رب او تاکی بیان کا فرد صفات دخبل ربنا دل عشی مادیدر ولبکار وصحر ان اللہو نے بے شکاک آسان اجاد انی فی الله اللہ چجگر کئی پایاتن با اللہ کی بغیر سلطان ان بغیر سبلینا تاہم چراغل وزادل اندویتا ان فی صدورہم مشتر پسینو ددوی کے پزم ددوی کے مراد دے کہ صدور مضمئ دی ان فی صدورهم مشتغ تزولم دوکی اللہ کبرن نگر تکبر دے حق نہ ماہم بدا لی چدائی نبی رسیدن کیا گیتا دائی پضلکی تکبر دے ان فی صدورهم مشتغ تزولم دوکی اللہ کبرن نگر تکبر دے ماہم بدا لی چدہ انجو رسیدن کیا گیتا تستاعجد نتناهی وغار پا الله دانے انہی هو سمیع البسیر لیکن شان دا دے دغا اللہ ری دنکے و لی دنکے لخلق و سماوات والعرمی خامها پیدایش تا اکبر و دیر لوگی خلق الناس د پیدایش دا خلقونا دا دا خلقو دا زمن مطابق خبره کئی انسان تا غرشتو داکول اور جور گرانی کنا اللہ الله د اسمان اور زمنک لوگ ردامہ پیدا کری او دی انسان دی تی دا اکول اللہ دورا ملالا فکولی و شاندی انسان تو ایستاد ذہن متابق لخلق و سماوات والارضی خامخاتی دائش داسمانی و جزنکو اکبر دیر لی دیستاس و لخیال متابق من خلق الناس <سؤال> دی دا اکول و خلقنا ولیکن ناکثر الناس لا یعلمین لیکن دیر دا خلق نکو ہوئینا مکن زعب چی داسمانی و جزنکو تی دا اکول قادر گیا مرد ان رجونجی وما استوى العمى والبصير برابر نه دي د نیک او بد نه چې مینه وروي عمل صالحاته او مننه کړی دی ولل مسيئ او نا بدکار مینه نه او بدکار برابر نه دي قليلا ما تتذكرون دیر لږه وخت تاسو قبلوي ان الساعات يوم القيامه لا تكن خرابين کے لار به فی حشت مشت ترا کو دی قیامت کی ولكن اخر الناس لكن دیر دخل بملای مین نار علی وقال ربكم استاس رب مولی خذ عيني ماروغلین مارا مزدکئی استجلت زب استاس دعانے قبل رب العانک رب الرحمن الغالی ان الذين وشکا کا ثانی استغفرون عبادتی جهای تکبر کوي زماغ عبادت نه زه ما عبادت نه کوي ما نه مګاړي بلکې شرک کوي ولځه نه واړي سوء حلیم ذروچه اربن وشي داخل جهنم ته ځي نه رسوا الله الذي لا اله الا هو چې ګرځول تاسو لپاره شپه تاسو کې نه پارچران کوي په دې کې ونحارم ذرا وروځي دروازه لګانوالا ان الله يكلن لا لوفل خان خا ومنه رضاني جعل الناس تخلقان ولكن اكثر الناس لا يشكرون لكن دور دخلت الشكر ما باقي ذلك الله ربكم دهفتن على الله عرفت اسئله خالق <تصفيق> كل شيء تلاقون كل شيء لا اله الا هو مشتغل بذات مستحق سواه للهنا فان توفقون لكم تبقى شعور الشيء چګره رب عبادت نه کوي او دغیر الله عبادت ورسره کوي کذالک الله اداري یوف کلذینا هرونی شی ها کسان کان چوه وی دیات الله جدا یتن الله نه جهد وینکار وکول الله لله الله ذات یعلکم <سلام> ارضیا چې ګر ظلم <سلام> ته او ته رز نکو قرارا زيدو سیدو قران ته معنا د مستقرن زيدو سیدو در واستما دنا ن اسممن درلهچتګ اووره کوم شکو د کري تاسوله فاح نه سوه کو ډور خایسته شکنی د کري تاسوتا وور د خکو ل یبات او ری ک دررکري والحیو ده الله مشذین لا اله الا اللہ مشتا دبن وہ ذات مستحق اللہ سوا دی اللہ نہ مشدبن سوق د گنگئی لائف مشتا فدعوه مروب لید اللہ رحمت کید اللہ مخلصون لدین خالص کہم کی شہی دی اللہ ل مختلتا دی دارئی الحمدللہ رب العالمین کون صفاتنا یعذنا دہ کرے چقالن کی مخلصات قلوا اینی محوط یکنن زمن کرشون ان اعبداللون دا چیزادتو دلنگی کم لاکسانو تضعون من دون اللہ چتاسر عزلی سواد اللانا لما جانین بیناتو کلچ راغلی بما توازد العالمی ربی اترفت رب مانا و امرتو ما تحکم کرشون ان اسل من رب العالمین دا چیزان تابیکن دپار بپارن کنی مخلوقاتو الذي الله ذات خلقكم شي پیدا کړل تاسو نن پراب نخواره نا ثم من فتن بیا احساس کوي نا ثم من علقه ديال من علقه ديال رابطه کړېده ویننا ثم يخرجت تشلن او بیا ريدا سيتا سما لتقنو و شدقو بیا دی طار چیره سیګل تاسو خپل تا سما لتقو شوخه او بیا دی طار چشي بدا جان ومنکم بعض استاسو مناه سو دی توفا چې وفات کړی من قبل مشکل بدایاله نه کی مړش پدې ارحو ته ځانې چې ماګراوی دنده واهې ګډا کې نه توګه وواسو تاسو نکړ فهمي راوځي د ګډاوالو په رسه به هر وهته سره توګه لُغو کمان لازم مرگ دو اللَّهَ کول عمر کول و ت پااره چ س د تااسزلسم معلو تا چېڪم الله مرگ به کاراره کي والله ال کو مادي د کاراره تو ک چ تاسو دڪ کار آي وال عَمْرَ ذاتهو یت چې جدي کوون کئي مجن پاس کې په علم ترت برمیل اللذین آکسانو تا یجادیون فی آیات اللہ چجدر کئی پایاتنی لاللہ کی انا یسرفون کم پلوار لشنگی اللذین آکسانو کذبو بالکتابی چجد دروغ نثبت کئی بالکتابی و قرآن تا ودنا ارحام سلیتا ارسلنا بیلی رسولنا چرالی دلیمی متاغختل فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِذِ الْأَغْلَالُ وَالْكَلَبُ تُلْقَى فِي أَعْنَاقِهِمْ بِسُكُونِ ذِيَتِي وَالسَّلَاسِلُ يَزِنُونَ تَخْفُوكِ يَسْعَوْنَ رَاسِخَ الدَّشِي فَيُرْحَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُغَطَّوْنَ مِنَ الْجَرِيمِ دَوْرُ رُتُولِش اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ هِذِهِ الرَّاتِ سُمَّ قِيلَ بَعْدَ وَرْتُولِشِ سمقید لهم بیا بول شدیت او نما کنتم تشرکون شرط دیها چوئی جتا صدا اللہ سر شرکان جل او تا چوئی سر شرکان جل کرلو او ایس شر من دوم اللہ سواد اللہنا قال انو آئی بڑید واللو انا رخشل ندعون قبل شیعہ بل لم نکن بل کنی منگا نبو جون را د من قبل دغه د مختشریم سشن مخش شین راوونه له دا ریسو نو د هجرات له ارتجادو او حقیقت سربون شي دای شینو کزا له کدارونی یل اللهو کافیلین ګمرا هنت یل الله کافیل زالکم اللهو الادار م وتاصو کوي په دما په دې سبب کوم چې وای تاسو تفرحو فل ارمی چې تاسو مستی کوو په ځینکه کې بهر الحق مجازي طریقه هغه مستی سره وَلِمَا كُن كُنْتُمْ فِي بَدَايَةِ سُلْطَانِكُمْ تَنْرَاهُونَ جَرُوجَ يَتَأَسَّلُ تَكَبُّرُ كُلُّهُ وَذُخْنُ الْجَنَّشَ يَا بَابَ جَهَنَّمَ دَرَوَاجَةُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا مَشْغُولَ كَذِيكِ فَذُوقُوا مَسْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ دَارُ بَدَوَاجَهَنَ زِيدُ پاتِکِ دُورُ تَکَبُّر کُونگو فَذِكْرَ اللَّهُ صَبَرَ كَأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يَقِينٌ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّ مِنْ يَوْمِكَ بعض والذي بعض هوا عذاب من عدوهن كمنجه ليس روادة رضا او نتوفينك يا وفاتكم نتا او استعفت حياة طيبك في عذاب رامشي فالينا يرجعون نظمين طرفتك لي وعب تسكرش ولقد عرسلنا رسولا من الله وضيشكرا لظنة اغمران من قبل كنفتستانا من هم من آسو دی خصوص نا علیکا چه بیانی کلو من پتا دانی ومن هم دا جردون من آسو کو لن نقصص علیک چه هم دا جردون من کلو پتا دانی وما کان ابو رسول مبی صحی مبی درست بیو تیغم برد پارانیاں پیو آیت دا چرد دو مجزاہ اللہ بی ازن اللہ نگرد اللہ پا حکم دانی فرغاج عامر کله چې را بشي او څه امر الله را تفسیرې هرماني او یا دنيوي عذاب دې یا ته مراد د اخرت غفي سملا پیدا چې امر الله کله چې راشه او حکم الله قدوب الحق که سره به کلوشي پاګلو په انصاف او خسره نه لکه نبتولون او تاوان وشي تداوحت ذات القرص الله الذي الله ذات يا لکون امانه چې دروازه ني تاوې وپارځناو او لکه تر کاوي من ها دې دروازه تاسو سره نو کوي من ها په باغې وې جنور باندې ومن ها تا کوي تاسو خړي ولکن تاسو پارسيا په دې جنور کې مناسه فوجي ولتبلغو دې دروازه ورسېګې تاسو الهه په دې جنور باندې سواره او حاجت په سي صدورکو چې تاسو تاسو کې وعليها تدجنا اور علو على السلكي اتقشت جانہ تحملون تاسر سو لشی بار لشی و یریتم خیتعث علایاتی دلال ختم اللہ در توحید نشانات خئی فای آیات اللہ تنکریم د نشانات د اللہ ن تنکریم تا تاسنکار کو ن کیئے اصلن يصير فلان لے عادی درزی درو پجن کته فین کئی فکان آقبت اللہینا سرنگ و خیلین جاندہا کسان من قبلین چردن نفکیو کان نو غی اکثر منہو دیر دیدو شد قوتا او دیر مضبطو تا قوتا تا طاقت کی و آثارا فی الارد او دیر مضبطو تا نشانات کی فی الارد جپیمت کی پریخیو باغاتی کرلو محلاتی جرکلو فما رغنا عنہو ماکانو نکسیلون نو مدفکل د دینه ما حواث کانو سیم چودای شریه کو بډهه بنره دغه طاقت لري هغه مال دینه ذات د شنو کو فلما جات هم رسولهم هر کل چراغې دي ته څنګه راغلي د البیناتی پس هرګمږه زبانه من العلم خوشال شو دي په هغه سمانی چودې سره نو شو فاریدو خوشال شو بما عندهم من العلم طاووسانی شو دیسره ولنا دی یسركم دی علمو لتاویر خوشالی اختیار کرے وها قد همرا ناظر شو دیوانی ما هاکان یستحزون چهدی چراغو دی پر دتو کې کولې فلما راو با سنار کله شو دی یاب زینا ایمان مروره دی الله ایک یو غانی چکه له اعذاب هلی دی و ټول قانون د توحید چغواله وکفر نه انکار کړبه دی ما لا اس نکنا دی مشرکین چوندہ به ہی داوته سبب دی الله سره شرک كون کی دوی بچو چې امننا بالله ایمان مروره دی الله ای کی یو غانی انکار کړبه دغه ناسونه کنا چون د دې مشرکین دا هیته سبب د الله تر شرکونکی فلمې پون فوی ایمان نه نو چه फायदा ورکړو د ایمان د دې لمما راو با سنا کله چې بدلهره یادونه سُنَّت الله الّتی دا طریقه د الله داغه طریقه قد خلک فی بادې چوانې تر شوه وړاندې د نظام چپه وقعدعذاب کی چاله ایمان میفاید ورکي وحسرهم الکافرون اوتوانبشل قدوږي کی او کافر وحسرهم الکافرون اوتوانبشل قدوږي کی الکافرون کافرون بسم الله الرحمن الرحیم حم این الله تنزیل ما نزل تنزیلا من الرحمن الرحیم رحمانی دن دنیا کی کتاب طرف طرفہ غزات الرحمن الرحمان چاہے عام مہربانوں خاون میں داغ مہربانی دنیا کی عام ہے الرحیم وہ خاص مہربانوں خاوند میں مہربانی دے اخرت کی خاصی تو دوستاں پورے کتاب اللہ کی کتاب بے تفصیل آیات جواری کرشوں آیات نہیں ہوئے قران القران دے عربی ان پارا دجے لقان دع قومه بالآيات ثم قيل دشرون ويرن دا قران زيرو ورکون چوي نذیره غیر ورکون کې له فعرض اکثرهم معراض کړو د ډیر د دین دا قران د قبولول نه په قران کې سوچ فکر کولونه فعرض اکثرهم اعراض کړو نو خلوله اکثره د دینه قران قبول نه دي کې سوچ او فکر نه کوي فهم لا يسمعون نديد قرآن قبلين سمعت معنا ذا قبولوا وقالوا اولي دكافر قلوبنا زمي زمين في اكنة تطردوكين مما ذهغسنا تدعونا اليه جتد دولي بن ياغي تقول ان لا تغنبر استعاد خبر زمي زمي, زمي تمو وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا صَاعِمَ إِنَّا ع امِلُونَ تَأَمَّلْ كَأَنَّنِي نُنَكِّيهُ مَنْ کار الْأَمْرُ تَخْتِمُ الْكَارِ كَأَنَّهُ سِرُّكَ الْمَلَأَ قُلْ وَرَبِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَقِينًا رَبِّ دَنِيَادًا مِثْلُكُمْ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ إِنِّي أَشْهَدُ تَفْسِيرُ الرَّحْمَانِي كَرِكِ لَفْظُ مَلَكًا وَلَا جِنِّيًّا ذُسُ فَرِيشْتَةٌ چطے مستا تخبرن پوئیو انسان کو انسان تخبرن پوئیوی زس تورے یاس فرشتنی یوها الی ونکرش علماتا انما جیو قیمن الاغ کن الاغ واحد معبود سلاس و معبود دو فستقینو الی درست شو دی اللہ تا ایمان و تابداری فستقینو الی ایمان و اتواع فستقینو الی مایبود شید یاللہ ته پیمان تا ته دیارای واستغفروه دی یاللہ نه مخنواړی وایو للمشرکین هلاکت دی لپاره المشرکان الینا ها مشرکان لایتو الزکات چه غلور کې زکات وهموجیب الاخرته دا اخرتنا مهم کافرین من ادا کې زکات دختو نه سنو قطل نفسمہ دہ شرکدار کیږي نه تا کوي و هند هم کافرون عادی آخرت من من کوي ان الذین شکا کس عالم چی مانرو او عامل السالحات منیکلوت لهم جرن غیر من ذو طرا بالج غیر من تختون الہی انکم آیه منه تعشق ایا یو کین تاسو له کافر لو تک خرو نه د الله خالق انکار کوي دا ذات نه خلق الارض په یومینه چې پیدا کړو دونکو ته روزکی وتجالمه له الله نه او د رغوي تاسو د الله له انکار ځلک رب العالمین دها الله تعالی کین خلقاته او جعل فیها رواسد د الله په دونکو کې من فوقها بقر طرف دونکو کېنا وزارت فیها جرکت فلد اللہ تب اغمک کی وقدر فیها اقواتها انا ذکرد اللہ تب اغمک کی رجکونہ دب اغمک کی سوال لسائلین دا خضر درادر دردتار دیتی تپیس قویم کو سمس طوال اصناعی دیال اللہ را دکر یاس مینطا وی دخان اوضای لگی ناست شزاو دخان مانا بگی سزاو فقال لها نمولا دیسمانی نتوان الارد ازنکو پا ایو تیا توعن او کرحان راشئی کم خوحو او او کنا خوحنی قال اطاو لیسمان ازنکو اتینا توائعین یا اللہ موجودی من تحوشا لیبانین دیسمان ازنکو فقد یا هم سب سناوات نترکرید لردیسمان نفیانی تب رہوکی و او ها حکم کړو چې کل سماان په هر آسمان کې امره داوودمنا داوود او و هي کړو حکم کړو چې کل سماان په هر آسمان و زي سماعه دنیا الله خلقت کړو داسمان د دنیا د مسوادي ها وهذه او ذاه پارا دے فاجد دی دس سری دے پارا دے فاجد تھی فشیاتین پیشتیش زال تدا تقدیر المعز العلیم ان ذا ذا غزره اور په وضاحتایا فاوم اعرضو کژو مخیواله قران فقلوا انذرتکم ورن تاسو سوای کتن غزاغ نشهلاغ دی نیص نصایقۃ عذ و صمید پس نصند عذاب دا بیان دي و جاءت الرسل كالنور الذي تتبعن وندون يديهم ماكيد الذين من خلف الرسد الذين بعضهم لكيد راكنه يا رب دينه هر طرفهم يراغلن وجاءت الرسل كالنور الذي تتبعن وندون يديهم ماكيد الذين من خلف الرسد دا معناوه د د ماض آداخل جيکلو ومن خل ش د مستقبل خبرې له کري الله تعبديدل اللله داس دو د مري سوا الله ن چا نه کوی قال لی د مشرکان لوشا عرمدنا ک پهش درجننووه چې دو دونا دہا دن نیرسل تن دوی تا ان چی تاثرالی گلی شیئی تاغیدانے کافرین انکار کرن کی فامنا آدم حرچ عادیانے فستدرن تقدر کرو افل ارد تاغنکہ کی دو غیر اللہق پنا جاؤ جو ترکیوانے وقالو یو دو دی آدیانے من حشد مننا کو ہوا صوب دو مضبوط زمین قوت اتاقت کی زمین مقابلہ بلا صوب کے اولم يروا الله جل جلاله يثمن الله والعلا خلقهم في ذاكري ذي هو اشد منهم هو اشد منهم قوه بها الله دور مضبوطه ربينه قوته طاقات كي وكانوا عباديا دعاياتنا تجيء لا ياتيهم يهود چه سخته یخوا صور صور علماء جنمان آگانه کری تیو بر تیو پدلوانه باسه بسلطه صور شران چه سخته تیو سینه یو آم ابعضی این تفسیر جلالین که بارده تم شدیده تیو صور صور باز علماء دالی چھ سورسر ستو یعنی شدید تل حبود دے رب تیدر آلیتا او چاہیو چیخوا او چاہیو سورسر اگی تاو یعنی او کسم تاواز ایمام مجاہد اید شدید تل ایدر تید ایسی لقوال راجن کی مل تار فلنہ علم را لگلون تلیدان ریحن ہوا سورسورن چسخت تل غواب فی ایامن نحساتن تاغره تی نحسات یادا مانوا چو دید اپارد آرز سپیروی دید اپارد آسپیروشی دید اپارد آزابی یا نحسات دو تی چو در پو دید اپارد آزابی یا نزیق و همدر اپارچو سکو مو دیتا عزاد الوخی بی عزاد شرمن دھلی فر دنیا پر زند دنیا کی ولا ذا في الاخرته و هو عذاب الاخر اخوا احذر سخت پر شويک احذر سخت پر شويدا وهم المسرون او دجسر وندا د نکریشی الله تعالی د دنیا اخرت بشر من له سات یعما سنود ورجسویان فهدناهم هداهم معناو تفسیل لالین کی لهم طریق البغی فَهَدَيْنَاهُمْ بَيَانَ كُرْهٍ وَمُدِيتَ لَهُمُ الهِدَايَةَ فَاسْتَهْدِ الْعَمَى نُدِي وَرَكَدُوا عَلَى لَنِ الْهِدَايَةِ مُقَابِلَ الْهِدَايَةِ دَوُ كُفْرٌ بِمَرَاهِيلٍ وَعَلَى فَحْتِ مُقَابِلَ الْهِدَايَةِ فَاسْتَهْدِ الْعَمَى دِي وَرَكَدُوا كُفْرٌ وَرَكَدُوا بِمَرَاهِيلٍ وَرَكَدُوا الْعَمَاءُ عَلَى نولو دولو را اغا چغد عذاب الهون چه سپکلن چه ادوان را دا ازبکل او زلو لکل سواهقت العذاب الهون اغا سخت چغد عذاب الهون چه سپکل بما کانو یکسیدین پس غردار چود ایمان کن کی ونجیم اللذین آمنو نجاعت مورکروا قسانت چایمان غیر وکانو یتقون او دا ایچاید اللہ موری وَيَوْمَ يُنْشَرُ أَعْضَاءُ النَّاسِ فَتَكُنْ كَمَرَاتِ الرَّاجِمِ بِكُلِّ شَيْءٍ دُشْمَنِينَ لِلَّهِ لَمَّا رَأَيْتَهَا فَهُمْ ذَاعُونَ لِذِي جَمْعِهِ وَلِذِي وَزْعِهِ مَا نَظَرْنَا مُحْكِيَ قَوْلِهِ حَتَّى تَرْوِيَ مَا جَاءَ بِهِ أَشْرَاجُ پس سبب داغه چودې چې نکنه من کړې وکاله يا يدعو بالجنود سر مهسته لتا لمشوتم علينا الجوعهم قطا سيمن باندې تاسو باندې سمه ملي تاسو باندې سظام ملي د دواحيل کا قال يدعو انت كن الله النبي تعقد حضر الاكله من الله گویا ان كن الله النبي هه الله انت كن الشيء چلوپا خبره تا کپی ورکړی وهر له شپه والله خلق کو کومه ولا مره او دی الله پیدا کری او تاسو پاون دلکه موله پرځو موږ ماته تاسو واپس راشه او ما كنتم تشتيري ال او موي تاسو چې ګني پټول نو زکار جماعه كنتم دادنیسی دواسید اکی تواسسوا امن غدن ہے ا taxه و لااabil صعوری کنو نسترگ من جتاسو و لاا دینید اید اکیر کنو نسترگست أسو احتwide تا دینیا که فشاکرت و لکون تا دو میمتیکن تا دادنهه ا گدومه ای دادنه ا Hoe اگر میم فرمنه زیاده لاره تبلگی دم 누�انچه ا کہا دنیسید اقدر آمه این اصطاح احس temperatureodo ستادا غدومه استرگی نسترگی لر سرمنک لاناتی رواحان استاده دوبنک طاکه چې شه په نپپله خلک نه بده په پپله غستره نه نپپله داره د سره مونو راز غونمو نه پپله طایدا خو ما خپل اندانې دي په ذر نه اوس پپله جوړا چې دا خو استاد د دین کې الله ست اعمال او غواهر نکړي پلا کین جننتو له کینتا ان الله چې په من الله عارفه کثیرن انه په پدری منوا اسمتان ذ ک میکن ل او دا دما ستاسو اوونتون دکن چې تاسو بما خیال ک تختل غباني دا کوم حالا کو طب ک ک نه فاس ب من خاص نو در د تاسو تمام نه فر الله ک سرخبر کوي ن فارله اور غودديرک کید د تاتقی و استستا که ملامت کوئ سمعهم من المتقين يريدنا متى لا بردار کی مقبول ہے من غیر ریا دنیا میں مکار کار کی بدی ریاکار ملامت کی بس ملامتیاں نے خلق ہوئی بس پریوں ورزان ملامت کو یا وہ ورزا تکلیف کے سورج ٹھیر گشی اللہ ابانہ ملامتیاں خاصی بنتے صبر خلاصی بنلی اور درستیاتعمانہ دل مختمش او کو چره دوی طلب در زیاد ان لا ک سماع مله موطویل ودین طلب در زیاد ان لا مشین دوی هر من دنیا له لی گئی الله نہ یزم له لی اس طرح متالبی در زاوند کو چ مارازی کا دنیا چ لی گئی چ مارازی کا وقید ما له قرنا اللہ اگر کلی دنج لپاره قرنا دوستانه مرګی بشیطانان نه او ده شیطانان بعض د بازد انسانانو دالو پريان نه فزي لهم مخيس تقريد دي لپاره نه هغه ما دي ديو دي چې داینه مخکيو و ما خلف چه ده مرستو ما بين ايدين مراد بعض و لمال لكل د دنيا غ كار نه ده مراد هغه چې دوی لا کړې لې هلاوه اراده وه يا باندې د دې له هم مراد د اخرت هغ کار نور فزينو له هم مازين ايجين ماخيفه داغون د دې منکر ګرځول فزينو له هم خو استکرو د دې ته نه مازين ايجين چې روان د دې و ماخلفه ماچر رسول دي د اخرت د کار منکر کړو وحق عليهم القوله صعب تشير تجيب عنه ينادى عذاب في امامن دافيتم عنها المعادة في امامن سردع غضلنا قد خلت من قبلهم شغطي رشيد مخيذ بينا من الجنود في رياننا ولم سود انساننا انهم كانوا خاسرين يكنون ليتا وانيان وقال الذين واي اكسان كفروج كافرين لا تصمعوا لهذا القرآن م ک دقرآتهقرن چ غ نه کئ ول غفی او شور پېور کوي کله م کم لخواسه کوی کسانو کا ک سري چې کاثر د اذاون شیدات سخ والله نو خاخ سجا ور کوديته اس الډه کاره د ذالک ادا، ذا چې چجی کرشوا ذالک ادا جزا وعدا اللہ النار سزاد دشمنان دا اللہ ورده لهم دلتا رفیات اذیک الخل کور دا مشگی رئی وی جزا ہم دما کانو بی آیات میں اجھگون دا بدلل اصزادا پسدق داو چود ایچزن دا آیات من انکار بے کولون وقال اللہ انکفرو وای داو کسان چکا سرگی پرد تحمد ربنا اذن يربا اره الذين <سؤال> من توخوا غضبا دلوا ذكسم كسان ادللنا تشيه بمران كن من الجن يقران ولسو دغمه دمنا نجعلهم تحت اقدامنا جميع درجي لان بقدرهم ليكونوا غير طار تشي له من السفليين ذذلو در سواشونا اقم د دې جنو یاد چمن دې قدمونه د لاندې او زری زری کو دا الله حال لیکر کول کافر او د خپل دوستانه حال ذکر دوستان کئ ان الله نه کنا کسان مقالچواید ربنا الله رب زدنا الله له او بیا تر مرد پاک د ایمان قائم و دائم پاتش وزکل جنکبن سورې سوسوي تنزل وال لا ک رانا د په فرشتي په وقت زن کوین کې اوارتوا الله تخافو داسیېما ولا تخذین همجمديما ش الَّتِي ل او زی اخلو په حبان کوتون تودون چي چې تا سروا دک شوه ن او منله دوستستان او پران ذاخرت ولکن تاسو نه تعارف یا په دې ما هوسبه یی تشته یم فسوکون چې خو هي ولکن تاسو نه تعارف یا په تدعون او چې تاسو ته طلب کوي په تشته یم د زره اشتها لا او تدعون چې د جلب چې څه نوو او دا دنیات کې کوم سری د خپل فایش مطابق یوه د خپل فایشات د الله رضاد لپاره پرخول د خپل په دې ژوندۍ پرخا او د الله رضای غره کا نو ترڅو قیامت چې د څه په خوند نوابان من غفور الرحیم نو مسیابې د طرفا د بخون کې د مهربان نا امشابه د الله رزه بریزت من معنی الله دې مه تاسو ته وی وَمَنْ عاصل الله نشتډر ل خسته او پرنا کې من من دا چانا دله چې خلک راابليته هلا تا خل راابلي دند لاتا امله سوال نو من کیت وقالوا دجن من مسلمن یې من نه مزر مسلماناننا ولا تست حسنته اخلاق او ناکارنی برابر دارن دی نیکی غنا نه برابر ادفاع دصفه ک دلتی دصفه قوت دغدغې لرا غنا لرا ود اخلاق ک لرا دلتی طاقت خوې بانی یا سن او چاډه خوسته ته تداعت چلے سوډه دره دی وی تاسو پرادګند کې متو جذباته نه کار ملالزه ته راغهم درګی ساته او زه ته ورله دعاګانې کوا فالذين ناسطيا کسبین تجنن مستاقی ودونو فمن دعاءتاوت دشمنی کاننه ولیهمین تجاوزن داتوسه ربان نو لو ساته سره پریشان نشی تا توحید بیان کو دیند بیان کو چا کوم زره کی دد ردی ته جذباته میره جلاله مجلووا انتقامی کار راونه کاوال کا نغد حماتش جس بلی جورش و ما یلقاها نشور إِلَّا اللَّهُ يُنَزِّلُهَا كَأَسْمَاءٍ تَسُرُّ الْقُلُوبَ وَمَا يَلْقَاهَا أَوْ يُشْوَرُ فِيهِ دَاخِلُ خَصْمَت إِلَّا ذُو حَظٍّ حَزِين نَزَرَخَاوُن دَغْرَخُلُ يَتَ، چاوت الله ليوکل ورکړې، ليوړواله ورکړې، يا الله ذو حظٍّ حزين نزرخاوند دغرخلې ته جنت کې دی رسیدا ورته آیاتن له الله چاته دليو دغرخاوند نو چې باډه ورليو کل مندې دغه جنت کې د ورملې سې چې دعوته پیش کو پختمل نن لیک کای او که چا بدر دی او د برداشت کنده ورملې صفت بدر دی چا او د برداشت کنده ورملې صفت ده یا انما ینجغنو کمیرش کو ان مزغن چې وروره سې کیه شیطان په طرف نه سو سو سا فاستعذ بالله نه کناه واړه په الله باندې انه هو هو سمول علیم یتنه شان د الله يُنَارُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ بِنِشَاءَاتِهِ لِتَوْحِيدِ اللَّهِ رَشَاءَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُرْتَسِقٌ مُزْجًا لَا تَحْوِيلَ لِلشَّمْسِ وَالْسَيِّدِ مَكَانٍ وَرْتَا وَلَا لِلْقَمَرِ مُرْتَسِقٌ مُنْتَهَا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي سَيِّدُ كُلِّ الْعَظَاتِ خَلَقَهُمْ مِنْ جِلًى نُرْسِلُ نُورُ فِي دَاخِلِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كَجَرَيْتَ سُبْحَانَ هِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَقْدِيرِهِ فَنَسْتَكْبِرُ كَيْ تَكْبُرُهُ نه کف ان دررب د کچ ستا غرب سردي مراب کے فرشت دي یسبب لو دلولو وال نهار پاې باې والله لهشپو دري و هم لاسمون د استقیما ومن آې د نشانات د توید باللهنا توکنتهطرل ار نزمو کا خشاتن وچاشاتن مع یاد دسط اوچا فرزان دنا لهما کله سر احتزت ندا تازشی احتزت اخو جی تازشی وردت و رو پرسی ان اللہو دو شکاع ذات چ چی جنگئی کا تازمکا لنہو اللہ تانخان خاملی بردندی کی انہو علا کل شر قدیر یکن انداللہ تاروشی بین قبرت اتا ان اللہو دو شکاع قسان انہو دونی فی آیات میں چغل کھاگر اوان دو زمین پایاتو کوئی رم پایات نکي کاذر وان دي کاږي مخدوم يده ته کېدل سره لا يسهالنا الله يده په مينې ته نه رواني معنا په خودي ا فمن يا اسد في القاف النار چه هر غرزولي شي په ورته خرم موږ غره يا شي چراغ شیطانان تر د قیامت ايملوا معاشتهم همل کويس چلوخه قران مدرله بواند الله نبی وی سوک زبد یات کولای وای چې سمې پرخال کولای الله دې ورنه په پیاشکای انه هوتین نشان ده انه هوتین ده الله دې ماته عملونو به شویر تاسو باندې چې تاسو لمن کولې دونه انه لای نه کفرې به شکاکه کسان چې انکار کوي د ذکرې قران, قرآن و دیتا و انه هوتین نه قران لکتابون عزیز خامخا کی پاک دو دو رزت من پا اللہ بانو عزیز معنی صلی اللہ قریب انعالاللہ اللہ میں ایک بھی جیجی رہی عزیز معنی دو کہ قریب دا قرآن پا اللہ دو رزت من دو لا مشرات لے تبی کے باطل من دو دو دو دنخ کے طرف میں ولا من خلف یعنی درس طرف میں نخ کے نسم مرادو او درسی نسم مرادو قرآن چدا ماضی او دا مستقبل کنی ینه د چماہی واقعات کې درو غرش او موږ چې چې دا کېږي دا کېږي چې موږ درو غرش یال آیات دې باطل نه معناوا زیرا دې په قران کې د د مخته طرف نه مخته نو کتابونو کتاب هیڅ چې قران دې منسوخ ولا من خلفه او رستو لنی رسو داسه کتاب نور روان چې قران ته منسوخ شي نو اشاره وخت منبویت د غمبر تا زدار استنې کتاب درسته نه مخته د کتابونه د بهش منسوخ کله بلکې د منسوخ کله او رسو داسه کتاب نور روان چریره منسوخ کی تنزیل من مکی من حمید الرحمن عز شریزه طرفه د حکمت و حمید او استعلی شوزات نه ما یقال لک ما یقال لک دمنان جانی ابن اللہ نے بھیجیوں ما یقال لک مشیئونکد طاق اللہ وترفنا الا ما مر اور قد قیل للرسل چوی مشوب رت من قبلک تائن مخکین تعالی تنون کی کی با ابن جیجی تفسیر القران کی دا کریا ما یقال لک میشیولو کې د پاتل کافرو په طرف نه الا ما مغرا خبر قد قیل للرسل چې یالو شین ورته وړاندا کوي کله کې ته نو مکی ايتهن ساره ساره مینه مینه د پاتمن اينه د جړه دیولې په ګټه د تلال عشق په نامه شانکاي ان رب تکنی لفظ تعالی مغفرت قام خا خا عند دخنول کوڅه د واسي وذوق عدنا مینه خا عنا عذاب درنه کوي ظ چ در من کتابقرآقرآ آجم پزم جو ک لقال خ خاي بي ل لا شता آ واجه کريشي وڈ آي کتاب او د آجم ر آقرآ د پ جوو ک کہبر من هوہ قرآ ل آمن چم امنا جهودن حبت وشفا وشفالا والذین هاکسان لائیون چاو ایمان مرالی فی آزانهم وقرم پغبنو کی درموالی دن وهو علیه معمہ او دعا قرآن پڑیدان درموالی ما کتاب قدر انشور ہے و لاکلہ هاکسانی نادون بالعواز ورکولشی من مکانن وعید زولرنا لکل رسو کیا ترچگو مغمارکنہ ولولا صبقت من رب و کاثر اللهدی وقد آتہ دیش ک نووس کتاب ان انسانان د سلام کا کتاب ففی اختلااف کش آے ک ولواک متون ک چن غصلسب چان کے رشهور میںلب تستا غ د طرفنا مقد ب مخام خ سلب من ک و انکندي لفی ش خاما پهشب ک منی کتاب نری خق ش من عمل سوالهن آو چاچا ملو کنیت فلنفسی مفعضی زدان لپارغا ومن ساعو چاچ ناکارا ملو کفالوها نسزا او ضرر بوج بی وما ربکن ورفستا ججو اللہ من للعبید خاوند ظلم تخفل بالنجانه الیه رب علم الساہ دی اللہ تواپس کرشو لیلن بقیامتا بقیامت علم اللہ تواپس کروشو دے تو مخلوقات کی ہچ علاوات تنشیج قیامت کل رازی وما تخرج من ثمرات او مریج من ثمرات منیون من اکمامها من اکمامها دغلاف نخبلنا وما تخرج من ثمرات مریج دنیون من اکمامها دغلاف ننا وما تحمل من انسا او نها ملکیه اثنانا و لا تدعو نکی دخت الحمل <سؤال> الا دعو علمیون ورداتو لفضر اللہ و من نتعب کی و یوم اینا دیهم پا کمرش یواز بور کی اللہ بیتا نورتگوئی اون شرکاہی شرک اللہ دیو مای صداران اغتاسو جماسر شرکان جوکلو آذن ناکا من اوستا تو دی خبر خبردار در کو اعلن ناکا الان آذن ناکا خبردار در کو من پا تو ما من نا من شہید نشتا پمون کیا تا من چاگن اس گواہی کیسی تاثر شرکشتا وزل اللہ عنہم رب شدگونا ما اکانو چودئی یا لشرای الرجال دایرام دتکول من قوله دې نه مخکي وزنم د دې غدا یقین راشي مالهم من محيس چې مشته د دې په ارادې اخلاصي یو نه تختین په هدا شی چې من مشرکان په اخلاصي یو مشتا لا اسمن الانسان استلکی جنو انسان من دعاء الخير د غختو د خیر نه خیر نشو غار مې لستلکی جنا وَإِنَّسَّهُ الشَّرْوِ كَشْرَوِرَ سِجِدَ لَتَكْلِيفِ فَيَعُوسُ الْقَمِيطِ نَدَيْسَخْنَا عُمِيْلَوِي يَعُوسَ وَقَمِيطِ دوارا پَمَانَا دَنَا عُمِيْدَيْرَاجِ نبعض علماء اولی چدا دوارا مترادف نی او دو اکی جمکری دی دا تاکید دا پارا تنی مبارک کیوئی فَيَعُوسُ الْنَا فَإِنْ أَعْطَيْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا يَفْرَحُونَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْقُمُودُ أَوْ لَعَلَى صَرَفَاتِ بَارَمَ سَرْغَنِش وَلَئِنْ ذَاقُوا رَحْمَتَنَا كَثِيرًا بَقِيَ لَهُمْ بِتَا رَحْمَتًا مُهْرِوَانِي مِنْ نَادِخَ تَرَفْنَا وَلَئِنْ ذَاقُوا رَحْمَتَنَا مِنَّا كُلُّ سَكِينَةٍ بِتَ مُهْرِوَانِي نَادِخَ تَرَفْنَا بس دا غزر المنصة وشرا سيدنا ويدتا لا يقول ان نخام خوائد انسان او نعفرمانا كافر ومشرك سامعي اللي يقول ان خام خوائد هذا لي بعض ماذا تعرضي زدو ما لعد خشاله او باولاد هاقبار وما عز النساة قائمة او باعد ما لعد ولت مشاك دم زی یتم کو تقیا مت چکن قیامت قائم شی اذن فرجو تقدیر کے چرے قیامت قائم شی لکتا چسنگ وایو مسلمانانو ولا رجاتو لاردی کچر واپس کرش مخ پربتا انلی عندہ لہ حسنا یتین ما دا طار ویدہ اللہ ترا ہستبد اللہ دلترا لای خکتی انت بمرا لہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَاصَّةً بِالْخَبَرِ الدَّائِرِ كَأَنَّهُمْ جِكَافِرٌ بِلَا عَمَلٍ فَصَدَقَ دَاعِشٌ يَقُولُ مَا الْمَالُ كُلُّهُ وَلَا مُزِيقٌ نَّهْلُ خَاوِسٌ كَذِيتَا مِنَ الْغَالِي دَاعَاطُ سَخْنَا وَإِذَانَ عَنَّا لِلْإِنْسَانِ اللَّهُ وَكَانَ شَاهِقٌ لِلْإِنْسَانِ أَرَضَاعُ دَزْمَادَ دِينُ مَخْوَارِي ذت عامه کمال ورکوم ورکم دولت ورکم خوشالي ورکوم موږ اورته نه مسته ني په اور سره قران نه ناس ته نه مسته وانا ال رشید دیننا بجامیل تختل اقصرا واذا مسه الشرور کله ورته رسیدي تکلیف فذو دعاء عریض مخاوله دعاء نه کله مال دولت نه یاد نه واه په قُلْ وَرْتَوَىٰ اَرَأَوْتُمْ خَبَرَّا كَلْمَاتَا اِمْ كَانَ بِنْ عِمْدِ اللَّهِ فِي چرم دا قرآن دا اللہ دا طرفنا ثُمَّ كَفَرْتُمْ لِهِ آوز عطاسو انکار کرده تبوزانی طوی من اضل <سؤال> سوک د دور لگمرا ممن دا جانا هو فی شقاک دعید شغدت مخالفت مرکی سنروهم اللہ وی زرد چوبخویدیت دلاعل مختلفهید فلاعفاق اطرا خدالم کی وفی انفسهم اودیتدی نفسونو کی دویتا دختل توحید نشانات خو و در دختل بدن مسوچو کی استرغلاو غمیلا وفی انفسهم اودیتدی نفسونو کی دعلاده توحید نشانات دی وفی انفسهم دویتا دی نفسونو کی دویتا خو حتاه تغیین لَهون پردی چ سرغندشی دیتا انه الحق چدا قران او دا اسلام پر اشتیاو او لم یکفی رب کا اعامل کافی ستارو نمستاد حقانیت د پاره دا خبره کافی نه اعامل کافی ستارو انه علی کل شین شهید مدغ اللہ استاد صداقت او حقانیت گواہی کئ الاخر شیئ انهم یتلم اللہ کافرن فی مریۃ تشکی لللقاء ربهم بملاقات بختلغهنا الاخر شیئ انه یتلم اللہ ذی کل شیء محیت تعری شیوانو ہاتھ کون کے الله الرحمن الرحیم آمین مائیں سین کف اللہ دې دې په مراد دې معنا باندې ټولې کزا لیک یو هی لیک دارنګ و هی کړی د و هی کړی د من قبلک او ها کسانته و هی کړو چې چا ونه کړو الله العزیز الحکیم الله چې حضور اردو او حکمتونو عالیین لهو په اختیار دی الله کې ماوس فی السماواتی چپاسمانونو کې او ما فی الارض یواجد کوکو کې وهو العلی العظیم او دا اللہ اچد دے اولی دا و خبرنا دا و صفتننا چی دا مشرکان ورتم یانی تکاد السماواتو نزدیدی چی اسمانونا یتفترن من فوقهن نا طرف دا بی اسمانونا انقرب دی چی اسمانونا دا طرف نا اچوی یا خداداد الله د عظمت او د جلال لوجنہ ان قریب د چ اسمانو د الله د عظمت او د جلال لوجن او چوي یا ادم ر او ادم ر ذکر او عبادت کړي دمر ذکر او عبادت کړي چ ان قریب د غډه عبادتونو د بوځ د وجن اسمانو چوي والملائکۃ فرشتي یسبحون بهم ربہم باذګانې یک صفاتو دختل رضرا او استغفرون لمن فل ارضين دخن غاړي دا چارې پاره چې دې پزمک کې دخن غاړي دا چارې پاره چې پزمک کې دې لوګا یې دې مؤمنانو ته دخن غاړي چې الله مؤمنانو ته و, و کې او دې کافر ته له مهلت وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ بَخْنَه غالیدا فرشتې د هوا چارو طارا چې کې کافر له مهلت سوال کوي جلالک مهلت ورکای ګره کوته به بي وېستا او مېمنان د ګناحونو لپاره بخنه غاړي علا خبر شي ان الله دې شکا الله هو ال غفور الرحیم دا الله دې دخون کې مهربان والذين هاكثا نتحو من دوني چنه ولې دوی څه وعده الله نه اوليا آمدګاران دوستان الله حفيظ عليهم الله غواده خبردار دے تدېباني دې <تصفح> په حال الله خبردار غواده حفيظا تماما ده شهيدن یعنی شهيدن على اعمالهم اللہ اللہ رب العزت حفیظ خبردار الالعالم قدیر وانی ومان طالهم وکیل او نيتر ابنته محبوب قدیر وانی زموار وکذلک اللہ اداري او ہے نائلہ وہی کڑی عربی القران چپارو یوکیون لتونز پاه چور اومل کو او مکې والواري لتون ق دپه چور مکې واله حول او سو چې ن چاپېوي په تمامدنیا ک جم او حاله کوور دا غور د جم کېدونونه لاره د چشک نشتغ پرات مولاوی کی فریق فی الجنة و دلوی پا جنة کی و فریق فی السعیر او بلد لبوی پا جہنم کی ولو شاعل اکجرخ و خشول اللہ لجعلهم نخامخا گرزول بودی امتا واحدة دلواء بلایو یوجو یا تهدایت تول غرزولے یاجو تهول ته زلالت او گمراهی غرزولے ولاکی دخل میشا او فی رحمتہ لیکن وردن کیا الله چال چو خشی تختل مہروانای کی وزالمین او ظالمان چی مالو میشته دی ظالمان وبسوب دښ اندادي ني پرځه قیامت امه په هي نن دي نه وليا ا دنت ني ولي دی سياد الله مددگاران فالله هو الولي دعا الله رب عزت دې دې مددگار اوه يه علم تعذ الله جنني كريم دي اوه على كل شيء او دا اللہ تاریوشی یعنی قدرت و طاقت علیم وما اختلفتن فیه من او هرچ اختلاف کرو لتاسو طائق من شئن نسس ازنام اس تاسو اختلاف راشید اختلاف دینی یا دنیوی فحکمه اولا اللہ نفیس لدد اسپار لشود اللہ تام اللا وقيامت کېږي فیصله کوي اي هاغه اختلاف کړو تا سو تا اي کې من شي ان نسزنا فالحكم الى الله نور عارفه سلام الله تسوارو له شي الله د قیامت کې فیصله کوي ذلك الله ربي به صفته واره الله رب, رب زماده عليه توکلته تو. قدغ الله ان ما جان ستار او دهو اللاپز واپس کیون رجوع ارتکون فاتر السماوات والاردو تداکن کے لاسمان انا دزمکن جعل لکن گرزو لیدی پاس وکارا تداکلی دی پاس وکارا من انفسکن ستا صد جن سنونا ازواجا بیانی ومن الانعان ازواجا دی رہی تاسو فیہی ابترین کی سلام یذراعکم دی رہی تاسو یذراعکم دی رہی تاسو لگ فیہی ابترین کی كانی لے ثقمی سبحی شےению دی اللہ کی نشتا اللہ انتھ سفات کی نشتا لے سکمی سبحی شے ہیں نشطہ و تشاند وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوْدَا اللّٰه رَبُّ الْيَوْمِ الدِّينِ كَيَّ الْيَوْمِ الدِّينِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نِذِيَ اللّٰهَ تَرَكُنْ يَا نُدَاسْمَانِ نُدِينْ كُو يَا مُسْتَغَلِ تِيرُ مَقَالِيدُ خَزَانَةِ تَمْوِئ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نِذِيَ اللّٰهَ صَرَ خَزَانَةِ دَاسْمَانِ دا نُدِينْ كُو یا حسبت رزقا فرا خير رزق لمن يشاء وجلج خاشي ويقدره طنوي انه بكل شيء عليم دا الله طرز زنه په ههغه په دیم په هغه دا سره فراخ د فراخي دو لائق دي او دا د تنيد لائق نه ايده فرجا حال مناسب دي د سردا شرع عليكم شرعت معنا د دينه الله واسه اي شرعت دينه شَرَ عَلَيْكُمْ دَان کړه د الله تعالی سلام ظاهر کړه د الله تعالی سلام شَرَ عَلَيْكُمْ ظَاهِر کړه د الله تعالی تَمِينُ الدِّينِ رَبِّنَا مَٰحَجِين وَسَاعِدْهُ نُوحَن چوې چې ذکر الله په دې دین باندې نوح عليه السلام تا ولې وه نه الهک اَحدَ الدِّينِ چې موږ تا پا وَمَا وَصَّى نُوحَ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ